91.1 FM Kosova's number one Number one Hit Music Station Pilon një ditër e punën në Tiran dhe bashk me Tiranën zëmër nga djelton socialist një ditër e filon nëmbar atë dheon punë të mbarë Tiran punë të mbarë atë dhe Rigo Sheph Ingrid Flori Or Adli Slime 1,2,3 4 Prova Prova A zone regular A zone regular Prova Pthea Varshtok What are you doing here? What are you doing here? What are you doing here? What are you doing here? Thank you very much for this great custom order What are you doing here? You can't do anything in the other zone, you can't do anything Njëspojme të qita gjullet të votos Riko Sherps, tani i filon 1, 2, 3, 4 Në pespjeti në sëpëtë mërkura që tata, shenon, bani frime mëmikë 28 janari Sama Riko janari, ma pio lëmë unë Bar, njemi tu, në paper radio Në Riko Sherps Riko Sherps Apostede, jez zakonjektu stadiumi sam rapur siparin, dërgoj që gjithë votuesit janë duke ngritur nga gjithë bota, të ulë të dytën për makinën e biznesit, there must be, kjo bërat ndryshme duke u shkuar në për planete të tjera. Planete të tjera po. Si tari thë siparin, ha siparin. Si dytin, dhe si tretin, dhe si drit biliri. Presim si drit biliri. Si drito, si drito, përshëndetje. Drito, drito, përshëndetje. Hey, dashuri, nuk do të beso ni kush gahar të sotm tiran. Super litari, vit vit dër të 1000 ml 20 alët kur të 20 alët kanë gjithë ndyrë me mua Ua, u çadë, apo ne në restorant? Po, dhe dhe dhe po, di, ai në restorant i midhësh. Au! Nuk ka vetëm midhje. Ka data rivongole, to ostriche, to gazi si, si thonj, çunë vajrat durës, tani i shum si thonj. Po, thajmush, thajmush po. Vekra kosa kurda, po prit bosh po e ty, makin. Esht sikoj se ka për të bërmo po monopol këtu. A? Ta ishte ja? Ka për të bërmo po monopol. Monopol. Po, po, monopol. Këti këti këti ita. Se kshu pse ne këtu jemi se në Kosovë. Po zakurtë, e vjetë, falte. Albin Kutin. Do shtataj. Gudino, Gudino. Sa kurti. Albin Kusakurti. Gudino, Gudino, m'budem. Po ja, çu fort. Po ja. Ai, shako që janë italianizot designeri, Guiari. Esku jishim po? Suporta. Ja, që janë italianizot. Isha i italiane. Ta qopa, qopa kurti. Ja. Ta qopa për që shum një tortë vjetër. Mirë në vjetër. Ora Alberto Gjistat t'u e yeah. albertinë, së qo so ati, tës përsa t'u e albertinë. Oh, Më në shokë. Tako va paresinë. <laughs> Uuuu! Parese <recesi tue> ka Parezi do bieq Mistra. Parezi <risi> Shveti që rënë proteza në ruk. Ja, në Viale Cordusio aty në <recesi> Milano. Jo, proteza jeni histori të para këtu. Intrasi Shkurta Rezi. I ka hyrë me buja. Tacova, Rickiard Raikard! Raikard! Unë ka bëzën një të gjithmonë, Rikard! E, po këtën Marko van Basten, më në qafën, se unë e kam pas fiksim. Van Basten me rkeqë, parodë e patikat një dyqan ro bashk. Jo! E aji super talent i milën ali. Osa aji pati dëmëtim të gjurjej! Gjurje, gjurje, gjurje! Ndërkone një dyqan veshesh të madhë, trekatësh, më i madhë të kamilano, gulit i ishte gjurjej! Rut Gulit, ishte gull, eh? Gulit, Gulit, Gulit. Ishte Gulit Gulit aty. Delia Rut e çaiu Loj Milani at koha, super Milan. Delia Rut Gulit. Ne ishte e çuditshme, si mund të jenë gjithë këto skuadra Milan në Milano? O shoku ne kemi përgatitur një dhuratë për ty. Dhuratë t'mua. Po. Kemë një kulet, po me 2000 lek brenda. U. Mm. Që mos të no, mos li bosh. Bani 2000 lekë, jemi duke lëndë. Ai që fajle denka Ton Adoni. Roma. Në dorëtoni pëtë e kulore! Në dorëtoni! Mërë të cakë ndonë sume bërë! E kriz botrorët la! Kriz botrorët! A kemi nej kujtës i dashurët? Ma kujtëj tasotëi! Tasotëi! Së cilëndeshe, kamë se nukë shu! Fitoni ultim, një javor... Një javor... në Barcelonë! O oh, adi, adi lutem. Jam gati. Adi një javë Barcelon, në Barcelona mund djesh zemrën tënde atje, gjysmën tënde. Në cilë ndesh jam thonëu kshu. Bilbili Saboredone. Filloi një shit çakmaçesh nga tifozët. U po po. Sheri mal, Sheri mal, Sheri mal. Ta themun. Prit, prit, prit, prit mos u zëto pastaj. Do na apo kanë? Do na hajë bosh një ndim. I dhan një shit çakmaçesh. U. Të tifozët. Sheri mal, Sheri mal, Sheri mal. Kameratë shiptar që ushndivën me Bep. E, vora Vlora Vora Vlora <gjubi> Po Adi Po Adi Po besikur nuk, nuk është kë Jeb një mundës i tjetër Jeb një mundës i tjetër, -tjet tjetër Vora Vlora s'xon yeah. bil Ate dhe një, Bilbili zë bukarën Ka filluar një shi të shakmak është ka të fuzët E, sa arvën jam, um, nuk e di Qa minuta është bërë kjo? është minuta e nëmë të djetë e gjasht Minuta Minuta e nëmë të djetë e gjashtë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 E të meqme A se vim e tre në vorë, s'ka e problem Rëdhëm shumë E dhe si edhe më takim e prinder Gordi i roza për këtska Shako, si përra shikojtë Dita sot, ka shi? Ka shi? Ka shi? Ka shi? Ka shi? Ka shi? Ka shi? Shi? Shi? Shi? Shi? Shi? Shi? Shi? Shi? Shi? Shi? Shi? Shi? Shi? Shi? Shi? Shi? Shi? Shi? Shi? Kanë filu të kulut Mi që përna qajnë kockat Përna qajnë dhe sahati Përna qajnë kockat Në sataka është këputë sa sportit Në sataka Ka ti se loje Me gusta me pëstaka Me gusta e stu Me gusta me gjështaka Me gusta e stu Me gusta me shtataka Me gusta e stu Me gusta me tëtaka Me gusta e stu Pate si ti dore dhe dishtek Një këputë së normal Një futbolist Së sataka ka Gjashtra Gjashtra A, oke, fajt Oke, si Sa me no, me gjash, për kandër tjerë që e ka kandër më shumë Kandër po më shumë? Kandër më shumë Dojt që t'angulli mirë e kur kru... t'i gjuaj t'i ditë Mirë pra! Ika! Ika! Ti je bota! Ja, ja. <laughs> Se ishe vesh ku që zi shakë për sot? Ha? Moskane i kshu demonstrat Se ishe vesh ku që zi? Apo ka qëm një shtetit me ta më? Me qëmë? Që i kshen dherë foto? Me kakan me ta... Sërështë Po edhe minën i kuqësit është Shako është menagerë Shako është menagerës shitens futbolistështë Po po po Era, busë mërë sunë Ta mbush me vongole, me dateri, me këto guatë dhe mogla, me këto rrru BUSHE! O më falë, o më falë Ejë mërë lajë sa përte të këri mërë Nuk kamë nuk gjejë mëndetë mu Tik tik tik tik <tër> Jiguatska nuk kam <tër> më çe <njim> mbushën <tër> më shumë e vërtet mëse dikur kur dinim aty ke breku kishte guatska gaforre jona vongola Pongolo, pongolo, pongolo. E dashojmish mirë në rikushet në Paper Radio, drejt presidenti nga Tirana, nga Prishtina, nga Prishtina, nga Tirana, nga gjithë bota, nga gjithë rezultatet. Përshëndesim blerëzën motratona në Dardani. Përshëndesim gjithë stafin e Paper Radio në Prishtinë, ju duam fort. Ju ahom kësha zemrë. Ec aty. Presidenti i Gëravës, konstumara janë aty për përqark studiove të përqark aty. Paper Radio në Prishtinë. Përshëndesim Hajdin, që jemi këtu nëse duhet të minimoj kur thirr me, me hanger book. Po. Kështu që po ne nuk kemi për buk, kemi për punë. Flasim direkt për, për temën që kemi sot. Kemë një temë shumë bukure, yeah, yeah, kënjë e bukur ka gjithë hati. Nuk po qenësh mase shumë. Nuk po qenëm. Ngaqë po i vjera djeg me botos, prandaj po. linjën e sistem kjo. Kështu po. që jepi Flori. Pra, në 14 shturt vjera Gomet vjera ditëse. Farmaci nuk gjemo elastiq. Një planet. Ë, por duke qenë se po vjen Lufta tretë botërore. Shupitat, flitët, shupitat. Ju çuft se plas lufta tretë botërore. Ku do i bëni pushimin e tretë botërore? <të> oh, që Amerikën. Ëh, <të> që Amerikën. Ëh? Po, po, po, saktuar. Në 068 9100 në Fever Radio 91.1. Mund dërgoni mesazhe apo jo çuna. 068 9100 mm. ose po, si jthoni italianë <të> 068 9000 100. <të> që çuq unë kam dëgjuar nga shumë uh, Kuretar shtetë është përrojë që e, e thojnë në, në diskutimin e tyre praj për mundin tjarë që jemi në prag të një luftë të tretë botërore eh? Vien njëre djekve, vien, vien, vien, po. elastiku, ergo me... Edhe er... gjithon, jemi në prag, jemi në prag, <laughs> po në jemi në, po në tironë, nuk jemi në prag Po, po oh, prag është njër... me rizikume, po, po. prag është me rizikume Edhe fakt në kështë tretë botërore, <laughs> që ki ka fillu Atje, në prag të <laughs> luftës ja. Masë mori austërinë A ja, mos t'inamori për qehet. A usoi tha, a do vini me ty? Sigur dron. Tanë sti loni dhinjera, ç't di me kështu ta, edhe numrin e telefonit. Më zonën e studentëve quhet atje në Chekin, çka okay. vjen diku strata, Hitler, ajo quhet. Po, pse pas tej kanë lufta e dytë botërore. Kështu që ne jemi në prag të një lufte të tretë botërore, pastaj kyra që njohin politikën e jashtme. Ka folur shumë. Morë dashi kë lufta e tretë botërore. Është e treta apo është e disata? Së dish ku diun. Falesa lufta Hamburg kështu në Padash. Ha, Padash. <pushum>. Në, po, po ta marr më shumë. Po çe çka lufta që, që, që vazdojmë tashin me djë botën ka më shumë se çka pas gjatë luftës së dytë botërore. Po, po. Pra, pra, pra. Në shumë mm -hmm. zona. A, të po, të marra bashkë. Po, të marra bashkë, kanë kanë në më shumë zona. Qarqar. Se sa çka pas në luftën e dytë botërore. Po e zëm se plasi lufta e tretë botërore. Pra, të gjithë shtetet i shpallin luftë njëri një tjetrit. Ku do i kaloni pushimet verore? Unë Nëte. personalisht. Uh -huh. Mendoj, o në tomor Ose në korab Më shumë mundë si në tomor Më shumë mundë si në tomor Unë mendoj se do të kalojë në këto e uh, keni pas këto refujet që refujet që kanë fantastopallatë jo, ah, të, të. Të, ja. si të pa fabrikat për rrugën. Virs, jo, nete nete lagjë jonë Virë kemi një dy. Po, bëjnë për mua për babën atë. Dhe njëri tenton ta bëndë lokale, kupton? Po i ka bashkia si pronat, po. I ka bashkia dhe uh, aty çarkullojnë edhe kshu insektë gjëra ashtu. Shumë shumë shëshni insektë, i hipo drumë ka pa un kal i ngordh. Jo. Nuk ka luftë duani ti. Duhet të ka luftë. E vetë Kështë që ka pas diqka kështu të më ndush me Gjaji ka qenë këto rifugjët Kështë do për latë kështë nga një kështu Bunkerët Bunkerët ka pas sistem që lidhë shpër e kështu Lidhë shpër e kështu Spaniq Bunkerët Bunker Bonkero Los El bonkero Los Lo kero, bonkero Kima weba, kima vero Ja, mesaj që parë vjen nga entri që dhëtë do t'i galu e pushimet përrore Nëse plasë luftat e tretë përrore Në Iran, thot Iran Po e, pa t'i jo lufto, da Iran, do më t'i Iran, s'Iran Iran, në më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më më ja sot ne do bëjm pak shaka, do bëjm humor, do bëjm sarkazm. Dhe ideja është, do thon, po jemi në prag të luftës trebotore. Ora, ora, kullore, ku do i bënë pushim të veror? Edhe jepni fantazoni. E, çka lada? Mos merrni seriozisht që mund të ketë luftë trebotore. Tashim. Tani edhe po pati lekë, tek e fundit, tek e fundit. Never due mundo na kapi ajo valë guditse nga lufta trebotore se gjithmonë jemi këtu dëm kolateral unë prenotoj 2 net fundjavën e ardhshme në Sarandë me Antoni për shohën e paska zgjidh. Po ti hajde Kudo shosh, kudo bash, ha. Pëshimë të flas këtu botrorë. Do jem, Golëm. Golëm. Sa mirë, aty s'ka as uji, nuk vjen po shtuçi aty. Ka se plas lufta e tretë tret tret. botrorë, me bomba bërthamore, ku do i bëni pushim të florore? Ku do hani trpal akullore? Hajde, hajde, ej, hajde shumë e zgjuar, se më themi kshu, jo po ja futi kot kjo. Golëm s'ka ujë vlla. Nuk vjen as hip po shtuza aty tho ai s'ka ujë, vdesim. Do të deshem kushtave, do të plagosëskeu ja, me ulë. Po, do shkosh te eh, mali me gropa dhe do. Eto murthesh me siç je. Do mbyllim siç je. Ej, miç, erdhëi momenti që të përshëndes në oh. fundin e par për kët orë të par. Këtë javë më radha mu, po kjo po janari po më përë Së maro më dhe <laughs> Jemi 225 janarë <laughs> <Jadet 3 laughs> Në jesë është 226 <laughs> <laughs> Thonë që në 300 maro 300 janarë, përsa fillo shkurti Për po, pak të muajnë e kemi me një ditë mangut këtë vitë Përse? në të vitin falë se nuk është 365 ose 364 por saka shkurt i 28 shkurt i është 28 ku e ka i senon shkurtin jo është 28 është 28 po pra ku çavitin vitin vitin që vjen apo pas dy viteve apo më pas lufte më pas lufte jo është të vitin 28 shkurtë po po po ja ja siguro do lum ja baroti bën efektet e tij është magnezi shkurt të të vitësh i shkurtë nuk është i gjatë pa po pra 3 vite i shkurtë një vit i gjatë po ishte i gjatë në janar dhe i shkurtë të viti i gjatë o janar ike aj Kërë. Mirë, bëj vetëm një, çu lansim vetëm për për ta për, për, përgatitur milerin yes. që punat janë. Ne kemi edhe ditën ndërkombëtare po pas këngës Florit që ka si këngë të shkëpëse. Do ju përshëndes juve miq, Pronadjoni me një këngë të vitit 2000 Aha. nga Xhix Dagustin remix. Epo ku gjete këtë moment? Ago, nga DJ. Aguç with Group, Put on your red shoes. Bishi çiga të këputa të kuqe. <laughs> duron aqua, duron. Një këngë fuqishme dance o, që është shumë energjike. <laughs> Mos ke pasur një jogë spirate të kanë këkokë. Kam takuarin me me se. Ja shkoj. Pastrojë në no džajët Bik Bik Aaaa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 Ja. po po po Ricardo fak me offert klubeve të vogla se të një, ja, ja. ka më diskoteka tani e kupton ka thënë se klube të vogla po <laughs> fun diskoteka tash një dokumentari dashu radi të Floris me një, okay. një gazetar italian mm -hmm. i cili kishte mbuluar ato i bica i Itali po mm -hmm. edhe fiste për kohën kohën e artë të diskotekave të Italisë edhe Rimini edhe të Ibicas mm -hmm. do kujtonde me nostalgji si kishte filluar domethënë te ky vet si DJ Ah, dhe kujtonte me nostalgi pjesën e argëtimit të njerëzve. Atje pra dikur njerëzit edhe kërcenin, edhe pinin, edhe dinin. E kuptova, fika fika. Tomson, volgon, në qoftë poet, asnjë nuk argëtohet, asnjë nuk kërcen, nuk kërcen. Po vetë për Çiprinën, por vetëm në të gjithë botën pra, kryesisht në Bicë dhe Itali se tani këta kanë qenë kulmin. Jo, e kam dhjavin, sot nuk kërcenin. Nuk kërcen pra sot po themi, dikur kërcenin. Jo, një dyshë e kish për Çiprinë, sa Çipri është bërë. Po Çipria është Ah, okay, Ishti i, i palës <laughs> Pra ndepo e të shumë dhe, dhe Europa që ka të ndisë në të punë Skandal, gjithë ndesë ah, okay, Dhe një, këtë është është problemi që në gjithë botën Po konsumohet okay. uh, muzikë falso okay. Dhe po konsumohet Substancea të, no, <laughs> të dëmshme Dhe kështë e bërë një këshu kontrole në, në disa diskoteka kërësore të i bitsës Dhe, uh -huh. dhe ishtë në gërbala Dhe më një Flore. moment, Floro, shkojë në një këshur në një diskotek në Rimini, që kështë qenë një nga diskoteka më dënda të edhe të botës, uhum. dhe ura të dhe fillet qante. Sepse këthe pas gjitë historinë e jetës vetëm, oh, domethënë. Ktu oh, ka qenë në vendin e thajetes timeta, kanë qenë gjithë gjithë boda ka ardhur. Do ishte një gërmall në cilin jetonin qen dhe të pastrohej. Ka qenë mbylla. Jo. Ja. <coughs> Por historia tregon që faktikisht jemi në prag të luftës, a, sepse zum niset nga mungesa e kulturës. Kemi kohë, kemi kohë, kjo që ne po flasim për luftën, nëse do të ndo, pra tema për sot ka të bëjë me lutën e tretë botrore, me bombëthamore dhe kujt i kaloni fushimën verore. Ju oh. telefononi te loja 89100 edhe një herë 06108 te 9191 popa hopshin yeah. ar hop cuțul cuțul teratë teratë na cuțul cuțul ka pofta ku dhe bëjmë shumë me të ka masa daus do tregon kjo histori që tregoj në fakt që është një histori e trishtesh paka shumë ajo që i ndodh shumë vendeve ku kanë një zhvillim të tranziciont shpejt apo mos tranzicion teknologjik se si janë njerëzit ata që i bëjnë këto vende dhe nuk janë vendet ato që i bëjnë njerëzit pra ato vende që dikur kanë pasur shumë hutime ti shes i vende fantazmës sot çf gjithë ato rrit të, të reja që kalon, fëshka qenë edhe kjo parkurinia këtu, parkurinia po. Pa. Me gjithë ato diskoteka, krokodili, gjëra që qilonte muzika të rinj të. Unë e kuptoj që çdo gjë ka cikël, uh -huh. por paktën te ka argëtimi nuk mendoj se mund të ketë cikël, e kupton? Po? Njeriu gjithmonë, njeriu gjithmonë argëtohet, duhet argëtohet, apo jo? Apo e pas ka problem muzika e re, pra çfarë? Çfarë muzika e re, drogra zona. Ara. Oh, argëtimi ja. U ti pse vi pa drogit i vëllej? Ja <ar> roshilën. Theu deri mrap ç. Do them up. Do them up. Ju do qoj falje në mënyrë uh, kronologjike. <laughs> do jem çdo javë në nominim për këtë gabim që bëra. Hajta <laughs> si vllai, jepi cikli. Jepi play. Allora, ospitali. Ah no, Jensa. <laughs> uh, yeah. uh, uh. Pam pam. Laumi. Doktor, ju do të thonë për shëndetet, zot. Si jeni? Po jam mjaft mirë. Ani e zëri vërtet, ha? Zëri i vërtetës. Mirë që e, ha? Mirë, mirë, mirë. Mirë, mirë. Ja, mirë, çova. Po pastë lë ti çkapën. Po po, e kam lë, e kam gju, gju. Si situata në klinikë, doktor? Ashta, më thonë vetë ka filluar viroza e modhe. Viroza, po e gjove vetë. Kemi raste më parë, por nuk e kemi dëgjuar në televizor. Në rastën e parë të këtij virusi të Indis, të Bangladeshit, po që mjekët e huaj po thonë mund të jetë korona dyshi, të marrë. Large shock. Dashu. O... Sipit u ilaçet e tjera. Po prandaj pra se çpim. Çfarë thotë? Nuk pini ilaçet e tjera. Po. Sa u, kush, u po qe lova mbrëmë me doktorin. Nuk okay. i, nuk i shumën sonë. Çi ka koincidencë sepse ka qenë në BE-në, në takimin e kryeministrin indian, ha? Marve, nëna e, për... e marrveshjeve është quajtur. Marvesha të gjitha nonave. Nonave. Noniave. S'ka lidhje? Ja? Ësë, ja, jo, s'ka lidhje për momentin. Për tashin, momentin. Nuk e di, pata pata, falsa. Kam qenë të folmë me doktor të huaj kështu, po po la mjet. Ësë, kemi seminar po po. Ësë, po ai kemi ushë luftës i rast. Ësë, e kemi çogë një para fabrikat poshtë ke Bodrumit. Tot vetëm tuaj speciale besoj. Okej. Okay. Metoda e Kllirës, çuat? <laughs> Kllirës, Kllirës e kuptova. Ëh, domethënë që ta si sofia laurt plumin del me plumb? Po, del. Po, ti një virus e vret duke e futur me i vend me më shumë viruse. Ah, Kllira del me Kllirë. Çuat. Ozani, i jini çka oshi me, tozani, ozani. Kuj imi të një? Mami E, eh, kuj është jak eh. eh, Jek zënë pjardë, mëth Kuj edhe punon edhe flet ja E të mena qonjë gjith situatëm E dhe një gjithë qapën Oja, ea A e dhe fshire të të vjellë me Të ka vjellë i fmi Ja Ja, tukaj e për të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Die kan de vijand. Alsjeblieft vanaf je varsitska. Kreeg je varsits me nier. Maar <laughs> oh, mami... Mami, <të> e ke makine, rrugën, e amulancë, mami, e ke parkuar kesh makinën ke bllokuar rrugën, ju nuk jeni te ambulanca, o mami. Ike el vë atk. E <të> doktor, kjo është grip që bien grup? Ky është grip grupi? Grupi çaq çaq çaq. Edhe grupet më pa. Sidomos ata që pin grapa. Ëh, <të> <të> grip grapa grupi, ose grip grup grapa. Janë rrezikuar pa të grupeve. Ja, rrezikuar. O doktor, sa më dolën tem, uh -huh. sa kam dash gjithmonë ta da diskutoj me ty se ti je njëri mençur. Ëh, a është vërtet kjo tragjedia që kanë këto të vjetrit tan? që gjithmonë në GSS-ul du të pish i dobi raki Po, pa, edhe pasaj me mëlqin me remine, doktorët edhe me tomfi me remine e me stomakur me remine E, doktor, prapët, jeti që kam informacionë për klinikën Olaj, ikse, s'konë voglja, olaj Sim, shumë, shumë, shumë, shumë, shumë. Já chega a botar esse mitário. Discoteca, Discoteca. Foda, tá lixa, foda tá o, tchau, <risos> <coughs> que tá louco, saca. Foda que tá louco, saca. Ó, tu ligaremos. Tu é bairro, mico. Tu é bairro. Eu não tenho medo. Não tenho medo. Não tenho medo. Não tenho medo. Cabe informação que nem país sur... Oh, zodi më, po Në ha, një i bjati Shpa jo, isu klinika e doktor Me qatrilo, këpa Me qarqaf, me qarqaf intelligent uh -huh. Po, shë mërtet Qarqaf intelligent, është mbulo, është i madhë qar un të qarqafi Dhe unë nuk ka nevojt të të vejt termometer të ty Ah, oke, okay, madhe Sa i e parë në përmjët njërës Aha uh -huh. K kuta që unë dhërës jesë bëngë Ajde këto ushtri uve <gjellë> Se përbjën gjyës Qo fse bëjt e kuqe Ke zona pra Aty ku prekë që qafi Do të thot që ti e ketë 38 Kur është vjollë është 39 Kur është lila është 40 Leila. Me kuror blu është 41, jam blu apo ditë apo datë apo ditë apo datë. Da da Oret janë, ja, duket se do kapesh një tendërti se është e dytë herë që pyet për çorçafët po, për këto zarfe të gjalla. Ashtu ëh? Po, kemi edhe veçërmbathit janë, no. por ti po kjo konuse. Çorçafët i kemi në zarf, mfalë, se jemi të Jo, çorçafën e kemi shumë no, okay, qar -qar -qar. So, në dorë. Jo, okay, çorçafët. Po, nuk përdorim zarf. Ne <laughs> <laughs> kemi cash. Okay. Kemë kemi edhe veçërmbathit janë. Ja e shori, hirë nga 46. A shoroja? Ja bashku i ka 46. Bravo. Shtyp jash ul ka shoq. Jasha du shkovet. Edhe po vesh pasit atë. Tregon sa partnerë ke pas. Ka pas. Ja. Po ja ne do të por shohëm për golca. Shom, po ti vesh është ti ato vesh mbathjet nëpërmjet ngjyrës si tregon tregon sa partnerë ke pasën një tentate. Po, dhe quhet vesh mbathjet e sinqeritetit. A, sa bukur gjë. A. Ozo Trivendopa, e. Dhe tani është numri i live. Offline, live do. E. O i vara. O i vara ni agara. <shus> Oh, të shtima si Lamarine eh. Po, i gësë ge... oh. ges... tukon oh. oh. e gjoma E, qa buëtë shumë për E, viro si malë, viro si malë Këto mbathet janë të limiturasi numër të një për të një? Ashti qa masër i t'jati? <laughs> <laughs> ti do boksër apo i dokshru stili vjetër? Boksër? Janë jan dhe me kronometer, në? Po, janë dhe me kronometer po Masin Shpecine ujtë holë Shpecine <laughs> ujtë holë eve masi për sa orë marr punë kur je me bash ndylim ta bëni katër shfarë. Po jeta rradhë, rradhë, katër. Bash ulëruar këtu. Haide si çega e mërkura e spitalit zonë zer. O doktor, ndihet atje frika për një prag lufta në klinikën tuaj. Po, po. Si si e menaxhon pra këtë panikun me pacientët? Eko, unë i kam thon, firmoshe këtu. Çoftë <gjelash> plas lufta më po? të përgjithësi. Ah, okay. Por ku trataqesës? Ja, ja, po atje. Për jetën tuaj. Sepse Un kam 6 kate në në tokë pra jam 6 kate për tokë jam 2.4 6 kate si në në tokë është ta ratë? është jo është ta <laughs> <laughs> dhe në qëndëllojë rasi edhe në qëfëse bje në i bombë për thamore qartë? Kati minus 6 dhe minus 5 janë dy më cinkurtat <laughs> Dhe kemi vëndësime i fot gjithë pacientët Dhe, dhe. Për, ne pavion për, <clears throat> për, për këto me trauma Do kemi të soja Absolutisht Me, traumash, me? Për këto trauma dhe luftës pra Absolutisht Me trauma me kërës Me trauma me kërës Me mora i dit gjithë infermija e demija <laughs> I qovak e minus 6 ta Kjart Dhe i tash U jobsato. Të rrecish po i ha tani bom për famore në mundësimi të veprën që do mbihetoj. Taksi rati i më uchim zume të yume me ripopullu popullin shqiptar. O plasi loti. Ni, e lot nga syte llop nga shalët. Të shtun keni bër një dasë brenda. Jo, jo, jo. Me pacientë sëmundjeve të ndryshme, ha? Po, po, ishte njëri me diabet, preu durrëz e kopë, ka diabet. E u marto aty. Etes no? kishe kuja fëtë o nasë ngru e t'ha sënta shi Po i gjim neve, veja u nazën Edo <laughs> e da fuj kur një Ti ja vërnë u nazën, fillu oh, dukar që O doktor, ta, po më shtrëngo u nazën <laughs> E u nazan, po ja vërnë u nazën, mba Po vete mi gishten gidi e ti e ja, por Gishti me s'kollet <laughs> Edo, doktor më shtrëngo u nazën Ma e o da shma, putër i salë, operacioni Simo duk si e mërë më bëjmër O doktor, më shtrëngo u nazën Doktori t'u ngon NASA. 50000 euro për anë arën. Anë pa. Çfarë shon zero? Rran. Çavumun rran. Ja ja, çe çau, shtyp jashtë, shtyp jashtë. Ej imi mi, a? Doktor. Të përqafoj fort, taksirat, zoti qëfë me ty. Më kujtohet, kërra konvini <laughs> që dorë një talionë. Që la fare, bo! Që la fare! Do e dalim. Shushë e porra, lufëta të tretë botërorë, unë jam minus 6-ta, minus 5-ta <laughs> me infermierë. Nuk e ripopulluar, popullin shqiptar. <laughs> eda, eda! A, ah, mutërë. Në në qërë halës ka doktorër me e... Erës mëllë trahte... Erës mëllë trahte... Ciau, cao, cao... Wee, wee, wee... Upliak wei... Vështë atmërsh, ma... Chime në... Chime në në herë... Jë përënë zyre... Mërënë, mërënë... Imajginojë doktorër me atë steto-skope... Në që vëta doktorët... I vëshë... I të mamë... Në gruk të që këkonë... Një diçka, një ilac, këtej dy nga këtët katit gjasht Njën i që bos një oq, njën i këzuar në atë e mirësot Në dashë në klinik, vetëm doktori mund të mbajat Me në gjithë gjithë situatë Rëndetjus, gjep shmuti Rëndetjus, gjep shmuti Rëndetjus, gjep shmuti Rëndetjus, gjep shmuti Përëndetjus, gjep shmuti Tani, vjen një super këng Dhe të shfar këngë Nga një kësë super këngtare Që që Ziara, Ziara, <laughs> Flaka, Flaka, Flaka, flaka, flaka uh, Krellani. Të rënë Flaka, siç sa e shpreh, ha? Flaka Krellani, një super këngëtare, nuk e di çfarë bën tani, jam shumë kurioz të di çfarë bën. Mish është. Po, motrën e di që e ka kshu gazetare sportive, të talentuar të Kosovës. Po. Tip Ilda Beleri. E kuptoj. Flaka Krellani, një bot tjetër, një nga super këngëtaret shqiptare të Top Fest. Si mendoni? 91.1 ja? FM. Ejtës latëm Ma jep një pikuja Moj balu ke prer Ma letër u govës Moj pofë Në ujë rrugove më, monta ma kaldela. Ujë rrugove e pipshi pashnit. Prishtinën tam, as nëpër neve nuk klen, çyrë buzën laj nuk klen. Gjena s'ilom, s'ilom, s'ilom, s'ilom, taksin tëm As n'i heri me prit n'u bjen Ti veç t'i resit t'i dira t'vjen Hei, hei, im biciklet, ja kesh genit që n'e dhvet Nuk no e ti që ki koçnica i kesh genat, d'y bulica D'u bulica t'kam bërtit, kej kosovar dhe bukik Brrrrrr! <laughs> taksi shiri tëm Blue, taksi! Nuk mund të umbisja. Nga 23 dhe i më 31 janar, vila vjerë me last minis. Sa si të fundit të mbeturat e një 1500 produkteve me të shmime të pakra asueshme. 470 modele plakash me të shmime fikse. 2.90 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për meter katror. 400 modele të tjera plakash me të shmime last minis. 50 modele laminate, duke fëlluar nga 4.90 euro, AC4 me 5.90 euro dhe AC5 me 9.90 euro për meter katror. 550 modele e hidrosimilat sanitaresh, set sospezo WC+bid duke filluar nga 49 euro. Mishelator të ndryshëm duke filluar nga 19 euro. 30 modele mobiljesh, karike ngrënie, 25 euro. Tavolin mesit, 30 euro. Tavolin ngrënie, 90 euro. Vra pothuajt showroome vepilla dhe përfito nga ofertat last minute, vetëm 9 ditë. Billa, cilësia skapset jetë e shtrenjtë. Find us on Facebook. Instagram Paper Radio, Radio. 91.1 Kë biznes? Po kam. Pas ke para? Po kam. Ide për t'i shumë vishuar? Ide vetëm për t'i shpenzuar. A të shpenzo me t'gjuar si? E si. Reklamo në Paper Radio Radio e vetëmi që të gjohet nga Prishtina e deri në ishullin Tongo. Në zekon, ku ku është kjo, ku ku është kjo? Eh, ku këlloj e. This, this is Paper Radio like you want 1.1 91.1 fn Poo shëndesim juve Bazmajn Koska Koska këto ja po shëndesim Babucci këto këtoja këtoja Kë kanë remiksuar një këngë të famshme Bazmajn Kë kanë remiksuar një këngë të famshme hip hop tipsi Chipsi G1 ka qenë kështu një reper. Everybody get a club get chipsi. Atë quaj akademiksuar ka bërë kështu diskoteka. Jo, chipsi apo thajë chipsi. Jo, chipsi është bakshishi, bakshish, em bakshishi. Radhë një mesazh në WhatsApp lidhim 45 minuta para se të fillojmë me. Mesazhi i parë thotë, pas ka bërë mirë që pyet agruan se a do të ishte bër bashkë me mua edhe një ditën tjetër. Më tha shkurt, jo, asatia nuk e paska dash. Kam çaj 2 ditë. Hapësir rikëzimit. A, ah, ah, dhe mesazhi i thotë Çuna, pushimin do i bëja tek shpella plumësit. Ua uh, <laughs> uh, uh, do ti e një v këtë Sizon. të plumësit, a? Çfarë ska? Kemi shogun tonë atje. Atje, atje uh, kemi kemi yesën, ka hyca, hyca, ka ujë. Ëh? Ke, që është profesor, ke zog, ke ujë, ke bimësi, ke dhe fruta vogla <laughs> pyllit. Është bira shpellës. Është bira shpellës. Atë rrezik ndaj për treshat e uta. Ooh! No sa Sonja tho, tak aj ni mesaj pak tro, no sa le duam pak optimizm, tak aj to, takže, takže už za tretý bodro, le tho, du ti poja po, te barrezat de charrezot. Dhe i që e super ideje Super ideje Boj kapak e ty Dhe del vetëm notën Sonja të lu dhe pak me e bardi As një pushtos nuk shko me pushtovarezan Me thonë drejtën Se dhe as një bondë dhe E di kush është problemi, problemi është me t'hap kapaku me t'ho tjetëri sleeper Mirë, që asim dhe njerë për tema në ëmë Për ta riciklu asim dhe duro program Jepi Flori Tema është qëfse plas lufta tretë botrore kudo i bëri pushimet verore. Sa <laughs> temperaturat jam kurios dikta nga yugu, këto resortet këto 300 A, 500 ato, 900 euro na. Ta. Do t'i kthem bunker të resortin. Shoh aty, hajde 25 euro me gjitha. Vetëm hajde. O, e dashur, ke ndonjë informacion nga këto hadebat Had apo ke nga këto ditë ndërgumtare? Çfarë është? Ditë ndërgumtare, nëse mund ta shparthem. Hajdi Pojana, hajdi Pojana. Çuna, jeni në momentin e ditës ndërgumtare. Po. Çuna. Më përqenë shumë kjo përës Korespondonë në mërkura, në ngaqon, jonë, me një ditë ndërgëntare shumë interesante Që është? Pili pili Dhe si pas o bërës Që është? Që është? Që është o bërë? Organizatet organizat, botërore organizat e rëpit botëror E rëpit! Sotë përkujtojmë ditë ndërgëntare të u shkurit U shkurit? U shkurit U shkurit, pra që shkurit? Që shkurit, u shkurit e erdi si shpike në këtë <laughs> E un dua pak seriozitet sepse ju tallin me këto jo, shumë për... seriozë ë, vjeķista, nëse ju keni tendencë të tallni. Ushkuri është me me yak v, siç ushkurv <laughs> me bërçina. Thua si ushkurv. Epo se këtu është shit tani çetë <laughs> bëjmë. <të dem. laughs> uh -huh. Dhe ushkurit atadon që nga shekulli 10 para erës sonë. <laughs> jo. Por gjithë të rinj që ndoshta nuk e njehin është një lojilitari që zgëbën për të mbajtur pothuret. Ë? Me qartë. Në fillimet e veta ushkuri ishte prej lukur gjarpri. Po. Dhe më vonë, ku u shpik lecka, bëhe me këtë materiale Lecka? Lecka, po. po Ka disa loj u shkuresh mm -hmm. uh, U shkur me lidhje jo, U shkur me vetë përmbajtje Me vetë përmbajtje po. Si është kjo të një vetë përmbajtje A, me vetë përmbajtje <laughs> po. Me futë barë këmë brënda po. U shkur me lidhje, u shkur me tërheshje Dhe u shkur ma vetë pak gishtin në mes sa ta shtërëngoj What? Fionzen, ha konçë, çka çka. Jo, po e di. Në kry ajhen me ushkurolog. Aty kemadi sa. E dija që çmë do të fallen këto që unë nxjer nga interneti, po kur erdëm në jet po turë dhe njerëzit nuk e njhinin belin e tyre. Kur erdhën i jetë pëturët dhe njerëzit nuk e njënin belin e tyre, shpesher pëturët i binë në fundë këmve, kjo është arsuje prapëse u shpikë u shkurit. Ishte kjo arsuje e shpikët së pëturëve dhe u shkurit. A, do më thënë, ka lidhje pëturët në u shkurit, po, qarë, qarë, qarë. Në shpikën e u shkurit, u rritë... <laughs> <gles> uh -huh. aja, uh -huh. me në asatëm me shpikën e ushqurit u rrit shumë tregtia e tyre madje kush kishte ather një dyqan ushquresh një ndryshe se si oligark. Oligark. Po po po. Ai shumë humanitën njerëzit asaj kohë <gles> me këtë shpikje sa i kënduan edhe at këngën siç është ushqur uh, ushqur ushquri uh, ushkur, uh, ushquri ti dashurit tonë. Dhe madje ma u dhanë shpresë si mos di kur pa ushqur se për ndryshe nuk qjesh burr. Burr. Bravo, ti më pëlqeu shumë kjo. Kush është? O babro, babro, babro, babro. Është investitore djive. Faleminderit babro. Na rënqeve ushurin, na rënqeve me këtë informacion. Ora, ti ke ndonjë informacion për ushurin? Po. Ha, na thoni joks u intereson la la la la. Babi ka e ka një ushur, që ka pas një ushtar. Po. Mi Nga kjo tha lëkura është kuri është të lëkura është ndanë dy pjesë Ush i dhe kuri Herën er mërthe kurin me ush Herën mërthe ush i me kur Ush kuri ka të bëjme dit në mërkur? Jo Po ka Ush hon, Ush mar, Ush kuri Ush ejtë Ush prejtë Ush ton, Ush djel U figur shteti, hama mira, si ki që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që që q Me thonë në drejten, Ramë nuk i di me ta skrapalin që morë Skrap shpin. ha, mar, burna, në shpinë Ha, më burë në thuj në informacion të bugërëm, se janë gjithë, edhe digjusit e në kurios Ore, A ju tha që morë në shpinë, një avës i shkojë Po pra, po, po Po pra, po, po, po, po. që këtë në bache Po Si si ju tek t'laku, duke di nga djetjet po? e tre mërin, e ju tha, një gjëri këtu u, Unë ju qi s'ke piranjet, për se që këtë këtë një bërë Ja më ja On cheese... ju qizë ke piranjën I numër në këthit O që u shkurë një plagu <laughs> uh Një -huh. një një të thë On ju qizë ke piranjën Se për një gjotë e Florida një ndërkohë jera e lan spinikën me vrap ata. E po normale valla. Mos dai ndiheni thamon. Po ku jemi ti çfar çfar qa do? Jera prapm shtëpi. Ah. Yeah, yeah. Abelini, e ka. A vjeni aty? Hero Babi, o bab. Hero. Ja <laughs> ron Babi Hero. <laughs> Zëvra faksin me atë programin për muzikë ke marr? E kam marr me faks. Shpaniste. Po <laughs> po. <laughs> Edhe m'kapi frymzim o ado indo. Ah malala. Po m'kapi frymzim çat boj çat boj hyn në YouTube. Tah çet mor mora fjalimin e Macronit, kjo. Këtë Macron nga Syuze, Macron nga Syuze A, këti... Makaroni, po... Presidenti frances që kishe boj fjalim nuk mora veqën si lafë Poj bashkova fjalit E dhe bona i Kong E miks Erën, ja kam një i sindri Orë mkapi frumzimi, jo thë, o plako, e thështë Po ti qeni nona Shë të tutim, e kemi, e kemi, e kemi... Shë shë shë se ka njësëm, qafshme, shë shë se ka shkryt DJ bab bab, măxumă apostrofe, bab bru bru, bru, bru, bru. Da scap chic tren francez, bab r. Bab, DJ bab r. Bab bru. E ca și e tectno. Tectno. Tectno. Tectno, pra stil de muzică. DJ bab r, DJ bab r. DJ bab r, bab r. O mie, îmi e curios să dăgem? Do mai apeși, îmi m-am dinroad, at plecerea teatru. No, mă sperd vlae ta dăgem. 3 2 1. Sometimes is too slow. Yo. Sometimes it's too fast. Sometimes it's too slow. Sometimes it's too fast. Yeah. Sometimes it's too slow. For sure. Slow, slow. slow. Yeah, yeah, yeah. Can't see. Am I out? Că branda te iei aprobuit. Mai poți să ne cam schi-lloare. Duar de lart, duar de lart, giit. Nu șingartăști. Haide, haide. Ët çfarë? Ju së dhemi që kem nga kaq artisti tyllat. Brenda po ka. Hih. Në. Të. Sa që fillu më pitim. Wow. Të sku, të sku art i bukur shumë. Ma e bëj më çik të më. A vose që më. Më bërcësh shumë. Kaq që kam lënë këtu, këtu e kam mbyll. Çiçi, e. Ai kaçi lart. Ma e bëj më çik të më, po djupa vokalën. Po po. Po di që lart në pasuqesh, ë? Po po. Paskumaze. <laughs> <laughs> la la mi, mm, well, bravo. Shkojm ke burimi paskurris? Po. Vasa pa presim poshtë ke paskuqësi? Ah, okay. Në fund derdhet ke liçeni paskuqjanin. <laughs> e të <te> komplimentoj. <laughs> bravo, Pani, bravo, Pani, bravo, Pani, bravo. Bravo, bravo. Ani, i thash pllaku dhe po boni shtuti, un uh -huh. boni albonte. Wow. <gülüyor> Komë që me mërë këtë artanë kolën Po mirë, Indro <gülüyor> <mo> <gülüyor> <gülüyor> Po për që do artanë Dë gjë, kam bërë A, të shërës, kështë Shë për që do me mërë të anë kolën Do me mërë sa inga që ishë i pa qartë ku flethe Do me kapë shumë fjallë Qiva, Indro, do jetë në Spotify këj? Po besoj po, ta ndihmojë edhe sheçat. Nuk funksionon Spotify, un, ndihpse? Unë vërtet jam, jam pa kokur leku, jam jam ku thret chameti. Por, mund të më therrësh borxhm kullo? Ëhë. Uh -huh. Po, det <laughs> gjaki. Por, Spotify di çabom lef që fiton nga artistët? Jo. Ja. Blen <laughs> pajise ushtarake, teknologji dhe ja sheti i Izraelit. Don per i komentash do question Spotify. Është shumë mirë, shumë mirë, shumë mirë. Se kallato rashirin gaza se ka fazat ofermakerma delini, se ka javte leka datuktura tiromia, ka debito sokoli tiromia, eletomiliano skalinao diforati çayan. Po, po, po, më ngadoli eksakt. Erdhën don me bokongulla, zemë jon këto kongos. A zipabruhet në juri ku shiten? Ka fazë më ke, kërçimose bi shaves me 3000 euro. Mir, mir, 3000 euro. O, çuna liga jamizon. Zemra, Zemra, vazdoje, si të lutem vazdoje. Falmij, falmij. Hajde vaji, me dhmira, me dhmira. Çao, çao. E vado. 3000. Vado. Ti je fillo punën tjetër. Vado, si po sesh i Fatime. Prandaj themun që është, ju ajh artisti kam uflur, ëh, no? kam përshty vendi që pa uflur. I kam uftuar, po. Ai unë thllojë arti që dëgjova tani, kam përshty <uflua? laughs> <laughs> vendi që shumë rrallë mund ta dëgjosh. A për çe uflur? Ora, por unë beson se kishim copa në gjollë. Oo, po kishte kështu, doman kishte tamam një një një vajt lezeç brapa. Po, po. Vajt babruje Vajt babruje mm -hmm. Sa kulo ku pasku qeshin Pasku qeshin Pasku qan Mori qeshin Pasku që gërdi A shi do të me gjithi që këngën adi Mor a vesh ato po, Që dhe dhe në. nërko që o, Ka fillu ora po, Mor a vesh Do këtë një binjakëzim Pasku qanin dhe muri qanin <laughs> Do, do, do qëhet java e lotve <laughs> <Pa tjede. Wow. laughs> Osh muri lotve Doj do qaj muri, doj do qaj, qaj, qaj, qaj pashku <laughs> Dhe vetëm lotë Amë në përra, amë në përra Amë në këtjetë Mu nga mi këngë shumë bukur Amë në <laughs> la vitet nëndhjetë komartë Hanjer, ah, hanjer Shikëm që kemi pas kërcuj ke par kërkurinia me ato Po në pëshpia, kështu me përde? Po për tjetër, ah, kështu pëshpia Shka, ah, ah. grupin këtë në farë ka pas emrin në Hanjer Qiftotronic uh, Aha. Uh -huh. Ah, ka këngë kështu çift. Çiftotronik. Pastaj, pastaj u bën tek. Ashtu ndodhi muabet dhe u uh, bën tek dhe pastaj mori emrin Teknotronik. Strida më ade. flavors and the spice is strong. Getting to the hot stuff, let me pour a bass, beat rhythm, blast, pump it, pump it, pump it, pump it up, nothing can make this one stop, toes be tapping, fingers snapping, hands clapping, my mouth rapping, talking about I'm cold, laughing, shut up and do the walk, use what you got, show me, you're on the floor, so let me see, don't say nothing unless I soar. Që ke rëfe? Ke historitë të turpshme? Sekrete që të të të gjegim për brënda? Ate rëndaj me ne, gjdo të mërkur, ora 22, në që ke rëfe? Me vezirem na paper radio nuk te dietnia pigjia fama gati <laughs> president ne kem pushtuar diten e mërkur it must be china call xi jinping hey xi did you invade wednesday ta se nom dinos vhaka Then it must be Russia called Vladimir. Ishmet Putin Tijari? I'm a man, I'm a man, I'm a man, I'm a man with Ukraine. Where the hell are they? Romania, Ukraine, Armenia? Mr. President, I'm from Albania. Three years! Oh, it's Rico Shen. Melania and Dizzer Radio. Rico Shen, at 7.00 pm, on Paper Radio. And return to 7.00 pm. Vodafone Business Digital Plus është zgjidhja e duhur për rritje në biznesit të ndë. Bëj bashk, celular, plus internetin fiks ultra të shpejt dhe përfito dheri në 30% ullja. Dhe nëse dëshiron, shto Microsoft 365 për të organizuar gjithë shka, më thjesht dhe më zhuar. Vodafone Business, partneri të besuar në biznes. Find us on Facebook. Instagram Paper Radio, Radio. 91.1 Ke biznes? Po kamët Pas ke para? Po kamët Ide për ti shumë vishuar? Ide vetëm për ti shpenzuar A te shpenzo me të gjuar si? E si Reklamo në Paper Radio Radio e vetëme që të gjohet nga Prishtina e deri në ishullin tongo Ku ku është kjo? kjo? E, eh, ku këlloj e? Vidas sin no lo recomiendo y así que así yo sigo insistiendo vivir sin ti y morir queriendo cuando tú te vas yo te abraza cuando tú te vas cuando tú te vas yo te abraza cuando tú te vas rota tu te va cantar para ti y clavarme pinas si y ese dolor se te Tër amibo këlla desafina Cantar pati e mi droga ruina Vivir sin ti e clavar me pina L'amoula m'apaise a peine Jë reviendrai jamais Partout jë vois ton sourire Jë reviendrai jamais Je t'arrête sur ses mërës Jë reviendrai jamais Je chante ma peine Et j'oublie que jë reviendrai jamais Souviens-toi de nous Malgré le lave j'ai mis de la distance Sintër me lërë mokon Malgré lë afimit laë distanë, taë distanë Kendo t'u t'es vajë Kendo t'u t'es vajë Kendo t'u t'es vajë Vivir sin të, es salir corriendo A por tu sombra, la que yo m'invento Será që a ti t' importa un pimiento Vivir sin të, con un casamiento Et on ne cherche plus autour des tombeages, plus jamais, tu ne donnes juste une lueur d'espoir quand tu te revois dans ton miroir. En fait. Moi j'ai fait de mon mieux pour te faciliter la vie, à toi de faire ton choix. L'amour l'a ma peine à peine je reviendrais jamais partout je vois ton sourire je reviendrais jamais je dois excuser mes rêves je reviendrais jamais je chante ma peine et je joue Je reviendrai jamais quand tu te vas Vivir si ti e mi veserina me pone mas que la cocaína que te revienta por la letrina Vivir si ti e clavar me pina quand tu te vas Je reviendrai jamais partout je vois tout se pourrir je reviendrai jamais je dois exaucer mais je reviendrai jamais je chope ma peine et j'oublie que je reviendrai jamais souviens-toi de nous Gjimit la distans, ta distans Son le la më ku cool, Malgëri le laf Gjimit la distans, ta distans Në mula më apes apen Shërëvjendrë e jamë Ma më qa Ma shdo më bën ki muzik të lumë tërë Muzika uh, fani, muzik Metiqtym na air optimiste. Kam ndëgur që s'punon më këtu. Optimist, optimist, nuk punon. Ja, de, ten punet. Kam dëgjuar se në po vazhdon. Un kam qenë te koncerti i Manu Chao's në në Tiranë. Shum, shumë perfekt. Po, si, po tjetër. Kam qenë, nuk e di. Më duket se po. Ka qenë më një ditë ku kanë qenë në Planet Funk. Ah, okay. Dhe Manu Chao nuk rego, regge, ishte vetëm thjesht reggae, ishte kështu punk. Bona është edhe muzik okay. punk, shumë lezetshme. Po, trahana, një... Trahanan nanan nanan <laughs> nanan. Trahanan nanan nanan <laughs> nanan. Kjo është një, një, një mjek që më nis një mesazh e thotë mos konsumoni pesh këto ujërave tëm la. Po. Sepse janë me diabet fen. Mos ia ja fut kod. Po. Është e Mileni nga Vlora, thotë undi bëja në pushimet verore në Vlorë, në Vlorë. Po, po që në Vlorë, po tash Vlorë, Vlorë, tani që ka ikur de kadastra nga Vlora është është e kotë domoshta gjithë. Po. Interessante. O zemra de mi armendi polymer na stog. Nem drazer. Jem eu live na stog. Kakush? Ni stog. Na ni stog, ja stoga. Mi stog kosovspo. Mir chabotany gamer comes pollo i hmm. mi mi vulkan me talente çtu ja tok poska ken me bë ameth armen show Po jë i knaqur, jë i plotësuar, apo të sa ja nësishpë? Jam i knaqën si tja haj loqken zemë një stovu tja u moshat kese Zemërkau Sa, sa përzjodhe nga 10 i 10 konkuruesit? Pok, pok, kam përzjed Te okay, përzjed, pak? Pok. Por, saronda, më tha, meri dhe qëta qtu dhe në futi qëta qtu <laughs> <laughs> Qëta qtu, qtu, qtu Po, po, po Dhe, po. kam nisë, tati ka nisë saronda Po, dhe, kam nisë 1, 2, 3, 4, 5 Pjes, po, pes. Mi prezentoj dhe e programin, pra ta që nuk e din. Programit që e ametarmend show. Okay. Dhe jemi si, në qarë bale jemi? Jemi në 31.1 në Paper Radio. Si mund të adigejnë në dryshe? Montanjo, <laughs> ne permet aplikacioni <laughs> ozati madh kur e hap, a ty e brnastacionit, oh. emkem u alla kurit. <laughs> <laughs> o zati. Mole kot faret emocioneve faret. Ku to shkam me bandark. Atyre. Fali par quhet Robin Williams. <laughs> Gojati. I sit away. Does an angel contemplate my fate? <laughs> wow. And do they know I'm through it? Oh, oh she offered oh, me protection. protection. Halal love and affection. Teksin e diga. Yeah, un mendoj që ky nuk ishte fort keq. Është keq. Po e keni lënë zbardh. Ky bëhet. 10 çe, po. Bëhet, ha. Teksin e lënë zbardh. Roje tjetër. Tani i fajli tjetër quhet nona smerat vesh. Ha. Ah. I don't want to smell it, there's pretty good. Teach them while and let them lead the way. What, what, what? Show them all the beauty they -like possess inside. I've decided long ago. Never to walk in anyone's shadows. If I feel it I see Oh uh this renaissance immortality I think you're Chuck Purr in us Yo yo yo yo Chuck Purr at the theater of Zuma e unisash zemra ime apo vjen unukoma si problem Atje do çeki çkosh po ti Kanë të fali tjetër Te stokut jam se Po Kanë të fali tjetër Je pindri quhet quhet Santana Ado çeka Santana Ka Carlos Santana smooth smooth lafen good enough for you for my world will lift you up now change my Paz, life do, do better to show me because you're yeah, so, so smooth, smooth. smooth. <laughs> give me your heart <laughs> <laughs> make it feel or we'll forget about it mir mir ëh mir mir i shkon ftof me smooth wa po kërchen sku fylli teater kisha brazil goje Señores te jaco Chabotum ja. E ja maya, te lutem shumë dhë që është vërtet këtu. Corazón is ai zo eu. Oh, normalmente vërtet është këtu. Ne mos gërasa za o senhor. Saq çesh për. A ke? E nosu deve e nosu. E ishim burra, ishim burra këta. Ai e, e, e kuptova, ai e kuptova, ai e kuptova. Wow. Do të thonë këta ishin pjesë ndonjë kishe në Brazil dhe vinin këtu. Rifti ja, i shkon brazilianin stou. I shkon, i shkon, i shkon. I shkon brazilianin stou. E kori i shkon Brazilion i stogu Por tukalu gardin uh -huh. Kupat met burnia në përtela La. <laughs> Mos i kanë gillë googleat e ty Po pra, kupat me bo, bo, burnia bo. në përtela Armen të duke të këndashur <laughs> të kërujnë atë google afamshur <laughs> <function. laughs> Oh, burnia, burnia, burnia në përtela për për Atë e re, kalim të këfajlit tjetër i fundit E flokt, e vera kacurella ja. Fajlit fundit E në goa, e në goa Europe A në goa A në goa Final countdown Wow, wow, me t'ha përkëmë në goa Ehi Përlisë më rap të më E bërë Yo, yo Yo, fërë Yo, fërë Gërëtë, në men Aë Opo, përshë kreëtë Mirë, mirë Ok Që <laughs> moshë i kishin da? Lavazjer Pyqe ka ta Pyqe ka ta mamë Por në murim rapë që vlajta <laughs> Ishte ta momë Me atë të të la makinat Uj, oh, në, në, në Shë qata lavazjerve t'i stokut E disi mu duk mu kë? E, e Arment? E ke pasu shtë ta njëse që digjen në muzikë në kufet Dhe këndojnë këshu pa, pa digjuar fare tjera Da shumë fix Bravo, bravo, fix Ua. Wow. Sea fratemi, a c'ho se oh, oh, larger... do l'ufta al trep botrore un do vini stock. Oh, <laughs> mi veni spado. Sa vini stock do morni taxi e do shkoj ne trepce. A pafund. Mi di sa minerali kan trepce. A pafund. A gosh koi ne trepce. Quando ti vorrei. Shiko, me këto konkurent, Arment, ka li nevoje për të përdoj aloperitol? Jo, vëzëm, aq, nuk gjenë më kësa naks në Kosovë. Kësa naks? Tani, do kjetë në një shu që ta në bildim se është edhe i lodhë, orësë duke të e zi... Jo, bre. Ka fjullu shtë do që bëmë shumë... Me korta si e, Arment. Me korta. Me korta. A do kjetë votime? Po. Votat janë bler nga publiku. Jamë yatajit plotë opsion, po. Ja, do të skuq gjithë. Atëherë, kamë pas rinumërim të votave. Ah, okay. Po. Po mirë, aka nei jo këso që, domethënë do votoa sepse është e drejtë apo e padrejt. Provë, provë. U ikit jamë dashur. Shiko. Elsa, ka komentarë tiuri. Po. Jo, mos më thuaj. Prandaj po flet. Se do rinumron votat ngosoft prap atje. Pikrisht, kanë më unumëru edhe votat e amatarnë. So, I buy Jutu zemra të mija Farim nëri nërmendë Ja o hongë shë zemlë Këvo të të janë blerë në publiko Si u ka hongër matë Edhe një moment matë Në zjetë kokën nga guenë Flora, për se ku ishe regullu pak këto Në istok kishte Kishte pak materiale Nuk ishe nashë kësh Nuk ishe nashë këshë sa Kjo do të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Me autotune. Me autotune, janë botë gjithë kontarët shqiptar këta viteve të fundit janë botë gjithë kontarëve. Po, tamam. Çi, rësisht bash mos mos kërkohet servis për këto kontarë. Edhe isha shumë kuriozë ndër djor me gërhitje në robim me autotune. Oo, se po. Është një nuk e di, do të ke shparësh bër viral, ai është një që bën kështu show stand up comedy dhe ka mikrofonin me autotune në persale. Shumë ide e bukur. Do e bëjmë ne. Do e bëjmë ne. Okej, çaqong e kemi tani ndro. Tani vi një këngë nga shoku i un boku. Boku Boku ka bashkëpunuar me një dyshë paradox Boku, duo. Doku. Janë shumë të talentuar, janë një vajzë dhe një djalë, te këto kënga kanë futur dhe un pak dorën. <laughs> po s'kam marr gjë, kam dëgjuar. <laughs> dhe kënga quhet Shtëpi, Home. Dgjohuni se është një këngë shumë moderne dhe shumë e bukur me një mesazh shumë të mirë. E, qëma? Në... Ishtë një super këngë Edhe Alem umocenova shumë, sepse kisha ko pa... Ajo, Varza, ku shaj jo Varza? Angela, Angela Edhe, Andi është... Andi janë... Janë të fejuar, të mpoj themit... Dashuruar të dy, punojnë në bashk Angela kush, apo s'dijet? Nuk e di të shumë Ooooooo, Angela! Se, se njof një Angeli, um rande i thashë <laughs> Angela, e çona do bëj një njoftim, një njoftim. Jo, nuk është njoftim atëherë sa kuriozitet. Jo, jo, jo, mos më thotë. Jo, atë që dini tani vetëm këtë që do ju them tani se në gusht të 1969 unë kam lindur, viti i im Fra Floro. Aha. Për herë të parë. Ti lindën në gusht. Jo, jo, mirë, gusht, gusht kanë ndodhur. 1969. Po, po, po. Viti 69. Jo, 69. 69. Ti e shënoni ti? Po dieta. Wow! Ah, dĩjë. Adi është açi lash. Sa Gugalin datiku inauguroi i i nëlbasan. Si ka qenë me këmë? Metalurgji. Problemi se ka më tepër. Ka më tepër se më ngjasë në ndër në hë për ertë par në në hën ku zbriti Floro. Ai Armstrong dhe Aldrin zbritën në hën. Po zbritën misionin Honor. Zbritën që që deti poshtë. Ndrymë me ata që se besoim po shoh. Jo nuk e beso. Nuk e beso, ha? Okej, next, po them këto se zbritën me misionin pra Agjenc Apollo 11. Shumir, shumir Po pëse për them këto? Se për them këto? Se në 2012, se lidh me hënë në nun Habe do të i li par në hën Honza Në 2012 2012 2012 2012, po Aha 2012 një është një projekt në leder dhe prenotimet kanë filluar Kushton një milion dollar dhoma në qëllë Jo Do të kushtoj Po këshu me për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për pë Mun pëlqen të debatojë një herë me Indrin, me këto gjëra se Indri shumë ibi, mjë, Havi, është shumë më mësuar se kjo gjë. Për shembull, ai nuk ka shpuna mos besuesi, është puna me sa informacion kam unë. Ju mas sa duat ke unë, është puna që unë ka, i kam djekur çik para se të hapeshin to konspiracionit. I kam djekur çik dokumentarët në vërdall dhe ideja është ky se nuk e ka pranuar asnjëherë mbi mbi Biblën që ka qenë. Edhe kta e kanë të shohin Biblën, edhe kështu që Çfarë po, ças bën vaki? Çfarë ças bën? Po, po Flori. Unë nuk jam tek to që them e, në tokash e shesërat. Po, çam skushi. Po një urgjësia që rendëti. Nuk, nuk jam skushi, deri tani nuk lëndam. Por që çiko, ka një arsye pse nuk kanë shkuar më njerëzit në Hënë, astronautët dhe me këtë lidhin këta njerëz që thonë mos besosu si prandaj s'kan qenë. Okej. Sepse kosto dent shumë të larta dhe të dhënat për Hënën janë më të mjaftueshme dhe më të bollshme se çka për oqeanet në tok. Po pra me idenë që ka firma nënt bota, kupton? Ka ka çu ka këta konspiratorët konspiracionistët thonë që ka tokësh e mbuluar me një me një xham dhe duke shkoj dot. A ku to ka di këtu? A di këtu? Shikoj, un jam shumë pro që të besojmë njerëzit diçka që mund provohet. Nëse nuk mund provohet, nuk Ti ka. Ti si mund të besosh për shembull Elon Musk-un që ta do bëjmë Star Trek-un të vërtet, pra siç ka qenë për filma, do ta bëjmë pra në një në një anije kozmike mund të jo, mund të bësh një një vizitë në plan të luftës së tretë botërore. Po jo, ajo gjë mund të jetë realizueshme. Ky hap debat, sepse po, ky është ai mështri që po bën ça çudira, po. Dhe jo, ky ky është robi që mbin njerëzit, paguajnë lekë që ata mështrat janë vërtet shkencëtarët po, që po i bëjmë këto gjëra, ta bëjnë fakturi. Çka Hana nuk është më aty ku ka qenë. Lëviz. Çdo ditë, e ka, po, po, po, po. Lëviz me traktore. Lëviz çdo vit 1 deri në 2 cm largohet nga lëvistoka. Jo, lëviz me lëvistoka. Nga tokë. Jo, lëviz aty. Por gjithashtu, po lidhem se gjithashtu ë për njerëzit që nuk e dijmë <të> dhe kjo është e faktuar, pra ne më thejmë që beson një një qka që mund faktojnë Ta ja, gjithon që ka një gjam, le ta faktojnë edhe jemi mrejnë Këta bënë si ku ka shku veddhe, kanë shku vetë dhe kanë prikë gjamet dhe kanë arë prosh prafë Ora ta marim i rëtë alkallë do nëse... Kushe shku? E marim, al marim e morim u kju... në tretë okay. okay. Ta shikar në moment i kuicit, ke një, një, një. Keni nerva? Po pa tjedrë Nga thujt qa fitojmë Qa fitojmë hajti Një palm bafje Boxera Nga to me sensorat <laughs> demo. Je gati? Gati. Oh, yes, sedh. Swej qaf. Çajta fotokopja teknikut për sekretaren e drejtorit. Wow. <laughs> Ua, një sekondë. Kë ku është e brastar? Falih fotokopia. Fotokopia? Fotokopia. Çajta fotokopja teknikut për sekretaren. Fotokopja është ajo që fotokopion, po. Okej. Okay. Çajta fotokopja teknikut për sekretaren e drejtorit. Për sekretaren. E... Fut tek, jo. Ja është vajzë e lëvizur to kleçkat e ja hajdit prandaj duhet me po po shkshu ne aj kemi kuptu pak ide tek thurë xeves jo jo fija ne do ne hajdit ta ta këtë nuk japim duhet shumë ndërlikuar do japim do dum dum scanner scanner scanner Ëpërnëshme. Ëpërnëshme. Hadi, e do mirë. Ti e di çfarë bën <alden> me këto kuizet në lutë vend. Vëllai them, nga flok me, nga flok bish do bën gëçrëna. E bën kuizën siç kenca eksaktë, ha? Kimik, fizik, matematik. Dịgjoj, duke qenë se kjo javë ka pas shumë ditë lindje. Mendoj që ta... të përmë njëri më bërgjita ta që kanë paset tjetë Si të vë tjetë? Bopo tjetër Bopo bopo Tre, katër Shumurime për ju Shumurime për ju Shumurime për ju Shumurime për ju Edhe Chunderie... pra ta që kanë paset bërgjita U nuk e kuftoj më më ma më se përdu përfarku Jo, jo Aki të erë të shumë ato Aki të shumë ato Aki të shumë ato Aki të shumë ato Aki të shumë ato Aki të Ju jeshit anësori zëjë. Ai don ton drejë. Na. Ju e lëngu ka. Ju më bëjë. Dar un como lajamo un debil. Uf, this with the pieces vërtet. O po sa do të më. Ka histori që u flasim për, u flasim për këtë. Por rri u aty të sinë alëra. Just for the ja road. <supi> <tos> o komo Rucelsana. Ej, a di përse u mrzit atë që? A di shaqi i vjetër? sa jetonte në një kohë që mund të ri edhe 2 vjet pa shkëp i foto. Po, pa, pa shkëp pasi djothu. Adi, adi është, aq i vjetër, vjetër, sa dikur bonin pushim me 1 muaj. Adi, aq i vjetër sa me letër A djajti vetër. A djajti vetër. Sa dajte nuk isha bot dajë, ishe nipti. Jo dajti, për nip ti. <tip> <tip> po nipti. Dajti, çajti. A do më do më shuohesh një kurioz një kuriozti. Po... Në vitet 70, 75, uh -huh. pat i dal një kështu një film në kinematë shqiptare, <tip> <tip> me era Jupa en Japani, yepi. Si shumë i vjetër është Radhi, Filmy Radhi po. Do po. mthosh ka qenë megjithmonë kështu uh, mbu, të mbushur kinemat shqiptare për ditë të disa herë? Po patjetër më po. S'është transmeton. Çfarë është? Shikoj, po shim... çado shifër ndaj ska pas atë vetëm sport dhe filma ka pasur atë. Po se ka pas, po pas filma apo filma shqiptare su transmetojnë në kinema atë? Po, jo, nuk transmetonin pra. Shikoj okay. filmat më të bujshëm ka qenë ato që ishin filma të Coos, për shemb u kishte filma italian që merreshin nga kinematografia italiane. Po, po ka qenë një kushbanligjin. Sepse bëjë fjallë për njëjarë e mafioze Por që ne shqiptarë dhe atyre videve Të rinda atyre videve Në përgjitë dhe sepse ishte kështë të bënde faktin me njëra e para punës Dhe shikon një mitaldin atyre videve Motora Pra në kinëma ishte me po, njëra Po, po, pa tjetër kinëma ishte me njëra oh, Po, po Qa vitë është bëjtë fjallu? Por, gjithë vitët e... Jo, si me njëra pa Edhe me titëra po është Patjetër me këto. Duko të pobesushmë. Kjo filmat një... që u shikon më deri më ka qenë filmat historik ato me me Herkulin po them. Do po. po, ka qenë një seri filma. Pa po, maçisti. Maçist po, i ertë si vërcë. E... Ai giganti me një, një, një sy çka. Kishë botë, kishë botë të ertë si vërcë dyshin. Të ertë si vërcë dyshin. Ti do jo, të kish një histori bukur te kinema Agimës, se ti ke pas shpinën aty duk. Ku... Jo, jo, te kinema Dajti më vjen fal Dajti, fal, fal, fal, fal Dajti. Shiko ne shihni nga brima e derës tutilin pasagjerët. Kur mos në 10-së. Ja, ja, ja. Pasë themas në jetës, a? Di, a di në jetën ka qenë 40 vjeçë? Që... Se mas në jetës 100 komot. Ja u fash. <laughs> ja fash, e di. E di çishinë se bileta ka pasur 20 lek. Po, 20 lek. 15 lek, 20 lek. Po. Edhe kur ishim, dvegjit, ishne, ishim parangë, të vegjël, patjetër që ne nuk kishim para në xhep, kështu që gjenumi tek dera kinemas, njerëzishin më të vegjël se ne, na mono xhaçit na futën brenda kinemas, sepse duveme bilet. I thoshtai që ky është bili i djali im. Ah, domethënë të vegjël i futën pa bilet normal, falas. Po, falas. Kaloj. A i bënda një tentativ të par dhe kur i thosht aji që plis billetat, yker, guys, nuk, ja ja se, është të biletat I këse e njoftë e që mështë më qëri kërë ati A dhe konë me bish nërshall Por ka qëndë dhe një tjetë dhe kërë dera e dalje së këture njerëzve që dinin mas filmit Ka qëndë sa brima posh dera dhe nga dhe bëshim rafsh me tokën Në fjo brima për të par Ka ard ar ar një mesaj përë dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d Të hajdi gjejëzën në filim të emisionit që të shpëtojmë nga luftet <laughs> Morë dësh hajdi e, mor. <laughs> Një mesaj tjetër uh, Korrik, një mjërën 169-tun Erdi brezi, erdi brezi Po shë brezi Adi është ka lindur në atë vitë që cool. uh, njërzit kanë shkelur në hanë Unë i përkaz diku, Qërnobil, që vitë është? në video shtete shtete sa po fik fik shtete shtete presën dukon dukon diçka e till po po sa pesë po po compra ah që ke lindur ti ah po lidhjen po lidh ah po duhet 85ë bra 85ë po duhet 85ë 85ë po ti lind çka ndon 80ën 80ën nxori këngën e famshme ky George Michael këtë këtë më për Krishtinë qart qart wam Last ah, Christmas ah, I gave eh, you my heart eh, a la la la O Flori kam shumë qejf që këtë këngë ta prezantonish ti. Jepi. Un mbaj un mbaj mbi shpatullav vitin 69, na e diu edhe për një arsye tjetër, ëh, po, shpat i madh sepse është numri 69 i famshëm pra. A, a. Ati edhe, ati edhe. Po po kam asuta po ngjove ti. Kam asuta. Tëri lart apo poshtë pyetat. Kur rimula? Isha, unë jam i shë, unë jam i lësa e ka rru. Duhet të bëhet 10:06 tani. 6:00 është ai i rripur, asaj që i rripur. Problemi është, po se mora. Se po nei ti poshtë bëhet 9. E, por nëse do ishin këto pozicione seksuale siç është 69, apo të kishte lindur 71, si është 71-shi? Sa është 71-shi? Jo, se di. 71-shi. A se ta vizatoi unë kujtohesh? 71-shi është një nga një nga stilet më të përditshme. Çfarë thotë jolla? Po, jolla. Po 70-të. I autobusit. Po 70-të prezantoa këngë se kjo është këngë. Këngëradës quhet Walk at dhe është bërë nga. 91.1 FM. Hey, first platform. Nuk mund të umbisja. Nga 23 dhe i më 31 janar, vila vjerë me Last Minutes. Sa si të fundit të mbeturat e 1500 produkteve me të shmime të pakrasueshme. 470 modele plakash me të shmime fikse. 2.9 euro, 3.5 euro, 4.5 euro për meter 4 orë. 400 modele të tjera plakash me të shmime Last Minutes. 50 modele laminate, duke thëlluar nga 4.9 euro, AC4 me 5.9 euro dhe AC5 me 9.9 euro për meter 4 orë. 550 modele e hidrosikës solitares set sospezo wc plus vide duke filluar nga 49 euro mish elator të ndryshëm duke filluar nga 19 euro 30 modele mobiljesh karike ngrënje 25 euro tavolin mesi 30 euro tavolin ngrënje 90 euro vrapodrit showroome ve villa dhe përfito nga ofertat last minute vetëm 9 ditë villa cilësia skapset jetë e shtrenjtë Ma jetni tikujë moj baluke prere ma lette rugove moj pofrinë er. ma kamra et jamojes po ma hesni shegët veshni u rugove moj monta ma kaldea u rugove e pikshi pshnit që ka bën jetën matë letë të letë me pakot e reja e për first paid infinite mu i me kontaktu u bobin mu siguru si s'ka arru kur gjënë dy shanë në ngu muzikë pa nëndërprej ku që të disë më partë ku shokë tu ku shokë tu ku shokë tu me të tirë shokën jasht venit e numër ti të përkës edhe kur është në zonë tjetër këvore që të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Më pakut infinit ki, paku feminuta dhe shumë internet në Kosovë, Rajonë, Evropë dhe Amerikë. Besom, dhe sëmë, nuk ozgjede matë mirë. Ipka, folshlirë. Më gjeshtë të tër, në bëdhjetë të torë, një revolucion i rinu modë vjenë në Albimallë. Konceptet më të reja të dyqaneve, Aysha, Bershka, Pull&Bear, Stradivarius dhe Zara Home me koleksionet më të fundit, duke s'il një përvoj unike për qdo këjendë. Kjo nuk është hjesht njëri hapje është një fest modë, që nuk dhe të haronikor. Ejani dhe bëni pjesë kësaj për vojët të jash zakonqme, ku stili dhe energjia të kohëm për të krijuar magji. Nga data gjashtë të mbëdhjet e torë, betë të mnojë lëbimalë, vendi i familjës uaj. Find us on Facebook, Instagram, Paper Radio, Radio. 91.1 Këbizës, po kamët. S'ke para? Po, kam. Ide për ti shumë vishuar? Ide vetëm për ti shpenzuar. A te shpenzo me të gjuar si? E si. Reklamo në Paper Radio. Radio e vetëme që të gjoat nga Prishtina e deri në ishullin tongo. Kështë ku ku është kjo? Ku, e, kukulloj ku. eh, e. Online. Digital. And FM. And FM. Paper 91.1 FM. Christina's number 1 number 1 hit music station in truth Rico Shet is the last of its kind Jom. Në e bo a lëmë që ashtë Po nuk ka ashtë Po nuk ka ashtë Po nuk e gjeni qenju Doro, mi e më doro Ku e më server live Këtë gjëmë? Së mërë e javës në shkëtë ka isha Këtë gjëmë? Këtë të më në nëzëkëvik A, në nëzëkëvik Nëzëkë? E më Shariëtë e më bërë E më të më të brad njëri E më në një solë i këmë ministë Këtë se gjëtë në bëjë në Janë të ngullë plinë të atë filloj ah, Filon punime, dire uh. Janë ishtë trupër drejkë, dëro Ongërëm rëmë darëke Kësë rëngërëm për të hongë Kështë Kështë i gëtim kështë Kështë i një hujë, një hollandes Kështë i kështë i mëri tokë tun Kështë i me këte paketën e maleve Kështë i mëri gramozin Kështë i kështë i mëri malë që shimaj minu më dërgjim edhe në thonjeve aty boj i sup mirë me qaj mboj dhe shumë mos mpyt tham mpyt mrapa a ongrë ma të supën uh -huh. si që kishe taj gjona i kafshojsh e hikshin nga i vom këtjet mirë, i kafshojsh e uh -huh. prap hikshin nga vom e kuptoj e si qok pilar dhe je edhe marrum dhe e mirin e me qem e kam bo dhe me voj flokësh i jo. të vjell dhe ua <laughs> Se është këmol. E kapa për qafe më zonë çau trapi. Tupnu orar, orar po orar. Po do, se si ti oh, ke futur në gjunë e përditshme pra ca terma shumë fantastik në kulinari. Për shembull, çash kjo gicë që dëgjova nga i shoku jot, sep keni ngrënë dia partia gicë devidishë. Po, devidishë është e Shkodrës, gicë e Shkodrës. A merrim gicën? Po tut më thën gicë gut. <laughs> jo gicë çun. A duhet të djegosh. Mëset marinohet pak. A duhet gits goc? Ëh. Ve pasni. Di, elim krip voj këtu gjona. Duhet gits goc. Na. Ah, mana çaboni aty me se natën. Le të na gahu mi shok. Ku ishte këtu? Kush këtu? Adonia kulloren tha mbron. Jo, a, për tretje. Në orë 3 mjesit. Ti vësht në to viela të sup me voj flokë. Edhe Amëti, Osgërdëve. Gjo sekretarë, sekretarë, marrë fare. <laughs> Sekretari i <laughs> okay. ministrit këtu. Ah, po normal. Doni agullore, po më vëmë nëve. I kuj, mm -hmm. nuk erdhit nesër më, nuk erdhët poshtë nesër më. Por dëgjova lajminë që xin e arrestuan në Greqi, që ka luam alin. Jo. Po pse po? Tu kërku hakull për të por. He. <gjithi> Shku me të morakull, ete, ete, ete, et, këshin kapë në folorin E, pa ishe për mutë athina Po, edhe nga që e kapë në folorin, i bërë anë folorin Që të mëskemi të bëjmë në ati Omre, ishe përmynë athina, si ka mundësim Në <gjithi> prajë Për mësë e nga trova që partë Qek i qik mafmur, sa prave Osë më leku gjellë me flenë Zdo të qenë gore Krak, krak, krak Për të duhet me zbutët, a zbutët gjerje për jo A më nuk zbutët Dizë për mu Jy, kall Jy, kall Për që kek të më përse Gatë ishin fotit kap shumë O do rastëkali apo dëu? O rastëkali. As kuqjet mir gici në me me dru vidhi, është i dru. Po. Ëh. Uh -huh. Po. <laughs> më i miri është bardaskuq për uh -huh. të qenë zjarrt mir. Është oh, blush pra. Është blipi. An blipi. C'est le show datë si push. <laughs> e, <laughs> o, gzi, <mo. laughs> oh, Jimon. Oh, Jim. No, bo bo bo indro. Çab bo bonin më kaç çab. <laughs> oh, Jim, merr ai dietën mëse pas gapi. Ha, <laughs> çka dietë. Oi, oi oj da jet që janë atër gjonët e... oj, thriu të gjithë, amërej oj, oj, oj, të mërë drejtjit për mirë që si ka përgjit lan, oj, ka përrejt për marina <laughs> e di në stajat të përë e kena lonë në zot me ongëri pat pat e hat po, pa e do tre dit më zi e për di me për po, e ka lonë në qënë vjetë nëntor në <laughs> e ka fot në ufolë Po, fol po, lafsham ush ato, po lafsha gjili. E, yeah, jamë. Yeah, po von botchun, si tip pite si gatot tacos. Me tacos, si ah, tacos. Sa... <laughs> po. Edhe gjit <gyuri> lafshakos. <laughs> <laughs> <laughs> e fenin edhe lajën e gjilit e moshin me oriz. Me oriz, ah. Shumë të moshme po. Lafshrak, me. Lafshrak, po. Tip ia praku, ke mësuj lafshrak. Ajo hahet kështu si si gjell e para po kështu domthon. Me çapo burme çap. Çap marona, i gjithë. Edhe ka fënë këtë batën nufull, në në tërë, <laughs> pa tufull. <laughs> pa tufull? <laughs> pa tëndofull. Po për stikatë në që përdojnë, doro? Ja tërë. <laughs> Gjoma gjoma të kumnës tashin Na të gruim dhomën me gjoma kumnës, si ai delsi gjom mirë pse bota degë që bota, kem bashkë to kumnat e Anizë Shahinin. Em, halala, jesh dua vru ka me shkurtë, kur do lem të vdesim në një korrë. Ja, San Valentini po po po drejt. E keni ne organizimin si si kshu si si staf. Si staf.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 ërdhi oh. ërdhi akulli ërdhi akulli hum <laughs> <laughs> <t> bjendurët <laughs> shkretin që ka gjuarim do i followin për të marr akullin aty është leskovik u hap më bëj follow më mos fut gishtin aty se ti ja ke kap dëgjoj uh, do të pyes për diçka po vetëm këtu do merre të vesh për asi Dijon. me asi vëm tjetër uh. juve gjuni kshu uh -huh. me me, me shifte me pushtim gjona po po mes nesh gjona nuk a juim je ne no a jo ha e famim apo Sigur, sa kanë fillu mu afru që këto? Bo, nga që ska shumë kafsh kina fillu të gjithë njëri tjetrit Po besu me silenzetorjen ato? Ja, me silenzetorjen Silenzetorjen kina po marmit për makinën Mos po i shumë, se s'kallot e kolaudimin Po qa ka drunjë njënjën O, Adriano, një lintano Ajde mërë Jo, pa, sot do pjekim i lopë Jo. Lop, më jem pa ton. Tash, do t'ia hiqni ato plonsin besoj. Edi fuzti patë. Po, po, e di ti një lopë më normale. Si është? Lopati. Do të përdor këtë që kemi lopat. Lopat shumë bra. Me, me çfarë s'është shko kjo zakonisht? Ja, ju zëngu nuk i hollin për përt. Shkuq, edhe tërshit Tërshit duke gjili Për pësë e në hell, o? Për për Ljop në hell, ljopat në hell E marimës që ka qenë e nëte Mission hell, mission hell Ka qenë këto festat e në penze, ku të? Dhe gjazmisht e batut Heja një një feste, mission hell Mission impossible Mission impossible Mission hell Një del Kalin pel Të ashtë i për të piqa keni? Përki ga më në uzokë Uzo E, uzo po, po, E, kujdes me uzo Ullë kokën uzo Me vërde? Po Po, ljopën Therët me narkoz mëse Ljopën Me narkoz, da Jo, me i, Shkoj me i knu I ah, zoti okay. <gibane> E qoj me i knu Me i hoq E, njërë njërë Që t'ja marim mentë? Po, edhe Hop Në aty përse Po, falim një a, a da, da zem, a da I nga rëkja jo. me akull Uzo Uzo me akull A, shumë, shumë Uzo akull O, jitë Po zaku, e, a të rrini cop lopate kur t'vi po e një? Kur jo zemi, kur jo zemi ta përveni. E, duke gjomët mirë. Se e gëtuin këto vla e unë. E, dhe, kure kap sho e bo... Arr! A, a, a, a kish tla ka, a kik tana. Ja, kina maru, që në... No, <laughs> S'kish pat, për... Ja vësit dëmjë për një zemi. S'padullo, për... për s'tavi, Hamës janë? Hamës, po. <laughs> hamës janë, e? <laughs> ka dhe vjellës, po... <laughs> hamës aria. <laughs> Amza, amza Vdesin, bojmë video më më gjopë në kur hajt Kja, kja, kja Oh, qëka Qëka Me qëponë, me qëponë A që ekspresi i kafes Po e kanë me vajgur Do, ro, ju mbedet e lopës, ju në cikloni pësë, kotskat Po, imbjellim Edhe bojmë kollagen lopë Kollagen lopë Në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, në, Po po çfarë? Kush është kjo më? Kjo që ka bariu. Është uh, një fol, uh, është një fol. Këta janë për të xhiruar përfundimisht. Më bën ai tip kështu speciale, tipi të Shqipëria tjetër. Më pëlqen lufta dorë çanod. Më pëlqen lufta. 3. 3. E 3-të Bodroria? Po po. Më interesante. Ku te kaloni? Un un do i ngjif studen li blaj. Po kështë rëshkiti i pjesan yeah. oh, e mdukëta No më, edhe ani në shkojtë në cifëm e një guvë Në <laughs> zë bukur këta zojtë, vriti me jo, Një ja, ja, ja. vim për zbukurim kë bjata Një vim për zbukurim kë bjata Një vim për zbukurim kë bjata, më cke më zi si a ju në më zi si a ti Një vim për zbukurim kë bjata Budala, me hil problema. Até quando que o povo ia em vitaminas? Loucura. Não bistou. Não, não. Eu dou na. Olha lá. E goesam zuni. Kusë zuni me? Uzo! A, pa, që që që me uzo Po, kolon në bafje, ruzo E, ruj që kështë nejtë, dhudhëm se janë kodë vështirë atashe Ja, këmë tonë Do, do, do filojt për uj me gazë A e kema tensioni, sa e ke pas? 26, të kishë jam rëmë Si gjë af E dhe loba është e kontrolumën dëso, jo? Po, po, po E kontrolumën, jo? E kontrolumën nga vomët Sen në rreheimë vomë, di di posia. The lom lopës ke provonirë, them lom lopëti. Po sikto sikto bajamet. Si, ba, do... si, si bajami. I presim si ba... edhe i i, i thitim palcën vomët. Çar çar. E ti e çmen farmë. Shiko se e, me që më kujtove dhëm, duket se jo e mbushni të mballon para se ta therni, a? Po e muljin. <laughs> e muljim me haviar, haviar troftë. <laughs> këto më shumë para se të vish. Do më jesh pak më shtu tartuf. Tartufusha? Tartufushë. Tartuf pëme. Parator edhe djep tartuf vallai buzë. Ngjem nën botë. Ngjem nën botë sot e djeshë. <laughs> Natheni. Sa më me kujdes, mat oh. tensionin, ha? Lo oh. pa mirë kishte. <laughs> <laughs> Tashi po të fusim në zgar. Hajde, të kemi lopat sonte, lop me pat. Lop <laughs> <pat. laughs> me pat. Hajde, budohemi, do të bëjmë pat. Sa kurioz jam <laughs> tim pra aty, <laughs> bla. Pra, do të thonë, pse vjen fjala, pse është pikur fjala lopat. Normal lop me mush me pat, pra. Lop me mush me pat. E bidesi bije kështu anglisht, me 2p. Lop, lop pat prezantohet i dashur Flori këtë këngë. Ë jetë e mirë, është fiks ajo jeta që bën Teodor Te Dera nga 91.1 FM. <sharp inhale> hey, first Prishtinën tëm, asë një një prej neve nuk klenë, dyre busën lësh nuk tlenë. E në silom, pshtilom, silom, pshtilom taksinë tëm, asë një herë me pritë nuk bjenë, të veç të rëset të dira të vjenë. Hej, hej në bicikletë, ja kesh genjë një që në dhëtë, nuk e ti që ki kështnica i kesh genja ty bulica, të bulica të kam dërtitë, kejtë Kosovar Republikë. <laughs> Taksi shire tëmë blue taxi Zoti president, ne kem pushtuar ditën e mërkurë. It must be China. Call Xi Jinping. Hey, Xi, did you invade Wednesday? Tashnundi must vaga. Then it must be Russia. Call Vladimir. Kishmet putin gje, më, më më, më, më të jari? Us njëz më gjë, us nuk njerëmë me të rrëmë njerëmë me Ukrajinë. Where the hell are they? Romania, Ukrajinia, Armenia? Sotë president, njën në Shqipëria. Treçuna. Oh, it's Rico Shen. Melania <laughs> Ndiziradion. Rico Shen, stotë të mërkur, ora 12.00, në no Paper Radio. Dhe rritransmetim stotë të shto, ora 18.00. Find us on Facebook.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 Reklamo biznesin tënë no në Paper Radio 91.1 FM Telefono në plus 355 68 9100 Ose plus 383 23 901 bëdjet 901 bëdjet This is paper 91.1 91.1 FM Më të kare Më të kare I flows now It's a golden egg, Monte Carlo, take me there, Monte Carlo, got ky ky ish ish gurdhy biçikon në Izrael më sigje i jime clearing valla oh a vjen ne ka ose moreve sa kështën kë ky ku kardypi çfarë lloj çmimi siç e shifni faturash këtu oh gishkin, oh lagë oh, gjishtin lagë like, gjishtin oh, lagë kalun te legët ja oke kalun ç'mendimi ke a di për këtë vizitën vizitën e ko-ministrit kam asimënim lares është hallve e di ç'ndot diçka se e kemi fol dhe këtu të me thënë Unë që nga një anari ja. i kam heqit gjitha këto e, portalet po, në e, këshu gjionë Po si ka mundëzi, more, tira, more <laughs> flori po më dalin ka faqet tjera more flori, po më rethojnë more Djo, a keme thënë shpesherë që jemi në në pushtetin algoritmi Shushë algoritmi? E, e, Por, dhe, al... Ato e din indro që mendon ti edhe dhe dhe ka, arrit, dhe, ka, arrit, ka arrit një bit Jo, jo flasë nga këto më purna për shëmull dhe ti e ku duke bërë një këshu një një rezume. Po. Dhe për shembull, ë, a jse s'është në reklamë për me kjo faqe në ndyrë që është këjo jeta e shef, domethënë. Po. Dhe më dalin lajme të jeta e shef, më dalin tek Adi, fjalë bie. A kupton? Adi për shembull ose komentuar Adi. Ë, ose çfarë ka parë Adi? Mos i dia bëjmë. Jo, mu mundon te tek tek VC-ja alla, ndal tek VC-ja alla. Ja, unë zgjatom telefonin në VC. Ja ja, u jone mar por <gjitë> uh, kam hap, gjithë një zgjidhje. Kam hap kapakun e bides edhe të. Shef të gjitha lajmet aty. Dal natylla. Po pra, un kam gjithë një zgjidhje. Kam, uh -huh. kam marr një Nokia 3210. Po sa. Oo e theti këtë po, po. Ja tut vjetrat Sve fare. Po, po, po, po. Do bli një numer. Po dhe dhe, dhe për ta futur këni celularin dhe në veri do e fik fare numrin tim. Mira, e ke dhënë lafin këtu edhe do e mbash. Po, dhe kur të ikim në pushime me Kalamajit do kem vetëm atë numer, vetëm Braolu. Oo, dëgjoat Florin. Mund ta bëjmë të gjithë këtë. 5 dit, 5 dit, nuk janë shumë fareme unë dhe më qënë shumë urgent e këpunë kjoj mesaj që vëtë sëpë dhe eftër do hem vetëm alo mm -hmm. pra as i lëgje dhe snake që lëzë dhe lëzë dhe snake vishja e, e grau, gruas me kanë atire po, dhe vishja e djemë vetëri me të mafje po, dhe ratë të duja e jem... më Dernën po e ngroshova. Po po. Dhe këtu na ka dalën, domazin ju në plan e keni parashikuat mos veshin djemtë. Jo, po. Ku e pa fëmti vllai, pa e thënë fjalën. Kan bënin ta shtonin, pra ti mendoj që mos të veshin mbathë i meshkut, a? Çhallat e të gjut. Tanëj moment i i preferuaj është momenti imi preferuar. Midis një bote shumë të madhe të muzikës, mm -hmm. nuk e di pse, doja soti përshëndarja juve kryesisht. A jete gëzuar? Edhe të gjithë dëgjuesit, sidomos fanatikët, ata që kanë mbi mbi 15 vjet, Fanatik. 20 vjet kanë atë që kanë dëgjuar. Fanatiksat Ricochetin çun momentet e para, mm -hmm. fanatiksat me një grup muzikës elektronike por bëjnë muzik soul funky. Dhe quhen thjesht Juju. Juju, juju. Mos beju. Z H U J mm -hmm. eh, U. Dhe kënga quat në mëngjes Në mëngjes Zhur ma të mëngjesit zhur. zhur në mëngjes Por kënga vje në një variant elektronik Deep House e... Ju përshëndes Dhe shiojni këtë muzik Harrojni për një moment halet Bus habit jeshti bejdo. Lëshoni pozitivitet Dhe mereni pa tjetër me Dopjo pozitivitet Hap një jamat yes. Në makinas Tell you why you wanna Oh, profound There's something in this world Oh, profound Tell you he to you for me Oh, oh, profound ku sh... po dgjojja këtë këngën para disa ditësh në makinë, edhe po thoja edhe ishte ishte ishiu ish ish a ishiu vogla, ai ajit... ajit... pluhur. Ai po për vogël, do të thënë edhe thash, ku të më umrzit për gjërat vogla më pak. Tamë. Domethënë duhet të më umrzit për gjëra që janë vërtet për të umrzit, po për gjëra të vogla fare, fare. Kurse un them që nuk më mërzit, më dhaz, duhet më umrzit as për gjërat e mëdha, thjesht do në përball. Duhet të në përball dhe duhet po, është shumë sakt. Domethënë un jam gjithmonë tek ajo, ça do Bjellosh do korrsh domethën nuk e ka... jam ça gjëra që më të mëdha se më përshtatosim do të jam e bollin për ty e ka lë vetëm një cigare kujtimet e mia jo ti nuk je më sa si, qelli ka hyje si ti ke gjunahe ti më nahon për mua por unë të kam marrë me kohë allo përshëndetje e kur bon edhe ti me sigë lapje ju mora ju falenderoj nga thellësia e zemrës ledioni ledioni do të fis një cigare për ty ju ai double vip është është dorajon këu un jam i bilishtit i bilishtit oh le të jam bilishtit s'jana edhe me zemër dobët pranë shkëndijës a jep pamu një cigare a jep pamu ta drejtve të ta fi fortunate falë të di me këtë borun sa ka rënë atje Ja, jo, në imi e ndër oh, shtator U, uh, shtator, këja rova A di bëjmë i sëndasht? <laughs> e bëjmë Sa ka filluar shkolla, java e parë Zemra, po, hësi si ishte ditat e parë atë shkollës? Mirë, në, po, në, në, në, në zënsit? Në, në zënsit salën lullë Gjashtë e dy veta në klasme, së, <laughs> dhe? Po, gjashtë e dy veta bretëreja. Ashtu ëh. Domethënë 6 6.2 nxënës ka bilishti. Ah, ti e ke bër 8 vjeçan të çfarë shkolle? Shkolla Stilian si Minomeri. <laughs> Dgjop. <Dijab. laughs> o le dijon <gjë> një shprej e, shpre e bukur E një e, e, e, filozofit famshë më thot I mirë që është i keq Uboj fjetëri i keq mm. Dytë misë në gjithë keq Po një një mirë, a i gjithë më kom keq A i që është i keq, a i menon që se tete Ka dhëtë që përremet kërë kërë kërë i mirë Në kërë kërë kërë kërë kërë E kemi boost këtë në bilisht Mo së më thuj <gjë> Do vita shem vetë Me dhërë Boost e rërë Po Po Ja, për piqe mi këtu në bilisht Zemra, mu së mërzi se fillojnë me të emisionet Fillon uh, në X Factor, fillon Big Brother Bërani, Me zi po presim e, Fillon kjo grita dume emisionin Më brëmë më mblodhëm të rëfshati Panë të seken Kapat më? Sek. Çfarë fundi sek? Është <laughs> ankuj <i> sekretimoj <laughs> sikish në ar faturat dritave shumë. <laughs> ja po i shalloj më. Pam një video të 92-shit. <laughs> Atë më fjal kryqëna? Jo. Ah, okay, mirë. Si si, si tiot mbas ditën bilisht të... <laughs> aktivitet. Bilisht... Zakonisht ta bie të fikët. <laughs> <laughs> <laughs> tiga, ba, ba, ba. Po, po. Ah, më ra fikja. Po, po. Kemi çfarë mbi tensioni? Ah, mbi tensioni që. Ulet shkon deri në 170 volt këtu në bilisht. Po çon shifri më me... as. Ska fuq as si çojmë një tjetrin. Po U shoh shoktë më imagjinar. Aztu hap se, oh. domethën i shef akoma ato shokut imagjinarë? Lozim domo imagjinare. Jo. Kemi filluar përgatitjet e turshive, tash që vjen dimri. Po uh -huh. ja të vi një her vjeshtë as ska. Shi <laughs> <laughs> nësta dhe zbul çfar, çfar ngren. 170 me zingë, postë din Spanjës. Dish të <laughs> skuqet nga turpi ajo rezistenca. Nëse nuk e ke turp, na e përshkruaj pak uh, po, dhëmën apo shpinën do me pajisje elektronike. Kja, Un kam i sob qi jam marrën shkollës stufi thonë ato të gjata ato të gjata i, I thonë stuf ë po ëhë uh -huh. jam marrë babi se nuk i dhan rrogën si roje dhe i mori sobën ëhë uh -huh. hmm. a si ju keni dhe prindër po po jam kam punë siu jose më kam kriju një ide sikur ky nuk ekziston është çu është holograf është <laughs> i vërtetë <laughs> dhe më uh -huh. fal zemran më fal li me rreth sobës çartë Nonan ngrohet tek Tuboa. Po. Në Tuboa. Në Tuboa. Ti djeshuri dëgjosh ti ke gjallë? Po i ke bi. <laughs> të të rroin, të, të të rroin. Edhe pse janë fona si llav kështu si të vdekur. Kja, janë janë bërë kështu si karrike, po. Mhm. Po, në mami mbledh duhan normal. <laughs> Duhat bylli. Duhan dhe çaj. Bo, edhe çaj. Çaj. Edhe i përzijm bashk kur i kur i zejm që bëjm çaj, çaj duhani dhe çaj, çaj çaj, çaj mali. Çaj mali ha. Zjarme <laughs> çaj <laughs> me përdorim çaj sa për durim po bëj. Sa holisht djegim plera. Ëh me plera ndizni sapunën. Plerat që mblidhni kështu nga kodrës. Ëh po ju çikeni çelpara. Na vjen gjuna të djegim pyllin. Ëh, shumë djegësh pyllin. U, uh, se kanë pyll afër. Presa ekologjist. I bie presim pemë. Pres. So. Si. Po gjalpin e vazhdoni prodhoni ose bilisht? Po, e tot babai kavanozin. Ashtu ëh. Si ta daj gjalpin nga çopshti. Prandaj që dar kështu si xhetit. Spektakolar. Po në lidhje me temën po, se s'ka të gjatë se 1% baterika. Po smrafika, po. Po s'ka po. ah, po, po. po, dritë. Dhe vepinë kort që e karikoj. Atë çambotilla. Po si ka mundësi <laughs> po, më burë? Bilish kort tash mulla. Do të çoj vllai jot me me motu, <laughs> do të çoji karikuesu shuh. Të mirë fare. Faleminderit. Mm -hmm. Ashtu. Ah, mm -hmm. Po rreziku vjen nga ta drejt botror, përre? i paifile të gjithë janë bilish se 3 muaj mbrapa. A do të lufta do vit fantastike, do vit lufta do vit shumë më, më vonë. Ledion kam shumë xhan. Dohem le të. Edhe un. <laughs> Domethën bravo të qofti nga njerëzit më inteligjentë këtë emisioni. Do <laughs> me, me po? me ah, e thif një slim's për ju sonse. Hajde me tap me apo kështu me menta apo pa menta? Nga ato me menta. Ah shumë mirë, shumë mirë, shumë mirë. E pa mirë. Kjo ka rëndsi. Palosë slimsin. E gjeta lava rrobat në lum. Lava këto të pranverës. Ja, ja. E gjeta slim si nuk e kishe <laughs> gjetur po ti. Po sti se se dje asnjë gjë. Brenda në xhep. Dëgjoj, një ka pyetit ç'do të bëndë Ate për shkakun? Ti përdor kanatire? Po. Oh. Jo. Se më zapush <laughs> ka <kër pizza>. fizat. <laughs> ah, ato ja, kanë rëje që zënë fushë. Vëmën e kanë vënë e ke, vë, ke stabilizuar, a? Po, Muintë bjen më. Po, kanë vënë oh, një okay. pyk. Jo, jo, ka një dhëm që i bjen her pas herë. Si, kan vënë një pyk. Gëklë. Po çfarë mos bie? I futa një kruajtë dhëmbsh. Shumë mirë. Edhe sbie tani. E ke kap shumë nentesha. Po. <laughs> <To. laughs> një zemra mirë. Me derë hap. I, zemra e ka then, ka shumë gjëra të mira, vjeshtave dimrë. Po. Jo, jo, flas në përgjithësi se ti je kshu, je fansi televizorit, je spektakle edhe. Ora, serrove, bilichi si ka targ atollë. Bli. Bli. <laughs> <laughs> Dhe i ka në gjyrt kuqe si të kod gjatë Dhe <laughs> i të është bërë e pa përbaluash me jeta ba, Me zemra pashur Ka vajtur 600 lek metri katrarë i shpiz I kujt 600 lek metri katrarë Nuk përbalojt dot Ika Po iko do një herë. Ah, jo po ikisë s'kam bateri. Okej, okay, mirë, se vajti, vajti. Jo fit. Ju më pavshim më valla, gjinapish, këtë dëgjoj. U florosëm. Kim duket, sikim duket, kim këton gjithmonë atë filmin uh, pozitiv. Uh, Bilishtika sy. <laughs> <laughs> jo, jo, këtë filmin më që, wa, s'po mjetash. Me këtëma që futet në për këto apsire dhe kalonë në një planet tjëdër wow. <f Access wir> Apsire <farthy> Nese nuk përmë vjerë Kur të vide e thëmë Mish, mish, tre plus Mish, mish, mish, tre <c grande> plus <certe> Po mish, mish, dhe om koc Ta një vjen këj, gjej i zi Pare se di gjej i zi, a ja, mund të lenzëm të mesajit që ka nartë? A, a, a po, si përtejnë <certe> për tjëdër Për tjëdër, për tjëdër, direkt, direkt e mua Ate e thët, qunat e nonës pë tema por di që po dëgjoni ju përshëndes Claudiani Claudi nga Zvicra a keni një stacionësi ah, okay, për cyber Swiss ë është ndat është në muaj a okë çika motiere f'okë përshëndet çuna As po e thashë ai, çeshet makina. Për shëndetje, makina funionon. Tu po i themi sepse ka kohë për, da, për të përgjysur më shumë mesazh. Po flas. Nëse do të flas luftë tret motorë floto, ku do të kalosh pushimin e dorë? Po Zvicra nuk do ishte keq. Diti që Zvicra di ka rritën më të madh të tuneleve nëpër male. Po, un di dhe në një informacion tjetër që është që? shteti më i militarizuar në botë. Po po, patjetër, patjetër sepse po, ka i kanë funksion të gjitha malet një, që ka, ka erdhën drita. Ka industri shumë të madhe të përparuar në nëpërmale. Dhe mund të mbajnë armë, pra qytetarët si e tyre. Malje para diamante, flori. Për, për shëndinë çuna. Un kur të plasi lufta do i bëj pushimet në Chadër, pas Florit dhe do të gjerë koshetin. Me loudspeaker zërë dërë fund, oh, pa thonë, me kemelot. E, nuk e zë të bëjmë livadë bashkë, kërë ekraneja, përshëndesin Denisin. Po, Denisin super qëmë, bashkë me bashkë orë të në di, po. Edhe, do ishte super idevla. Tuna abërëshënit, ja. Tuna <laughs> abërëshënit, <laughs> ja. JZ, JZ okay. Rihan. Kërëtë, kërëtë, kërëtë, kërëtë, kërëtë, kërëtë, kërëtë, kërëtë, kërëtë, kërëtë, kër Yeah. And there's screams from everywhere. Yeah. I'm addicted to the thrill. I'm ready. It's a dangerous so. love affair. Come on. Can't be scared when it goes down. So oh, all is a black thirst riding with a timin's i can't move intact if you boys really really numb this is la pamilia i'll explain later but for now let me get back to this day but i'm a couple bands down and i'm trying to get back i gave the drip on loss of flip for 5 stacks yeah i'm some of 5 comma 60 stacks zero hitter back to money circus man niggas now we squared up hold up i'm so great but it's not fair i break Turn a beat card, peace card uh, uh. It ain't nobody fresher I'm in Mason, uh, Martin, Marcella On the table screaming fuck the other side They jealous, we got a banquet full of bras They got a table full of fellas Who yeah. ain't spending no cake They should throw their hand in Cause they ain't got no space yeah. My whole team got dough So my bank account is looking like millionaire sprawl yeah. Life's a game but it's not Joe Blow To everybody on your dick No homo I bought my whole family Whips, no Fovos vo Next time I'm in church Please no photos Police escorts Everybody passports This the life that Everybody asks for This a fast life we are on a crash course what you think i rap for to push a fucking rap for but i know that if i stay stunned team all these girls only come one thing i can spend my whole life good will hunting only good so come is as good when i'm coming she got a ass that up a spoiler with a these string and i'm top on um, two beast things and i'm beast thing off the wrist thing and my nigga just made it out the beast thing we give a damn about the drama that you knew I'm just trying to change the color on your mood green Reebok, baby, you need to try some new things Have you ever had shoes without shoe strings? What's that, yay? Baby, these heels Is that a made walk? Baby, these wheels You tripping when you ain't sipping Have a refill You're feeling like you're running, huh? Now you know how we feel It's a nice house, man Hey! Gjej zje, gjej zje, gjej zje, gjej zje për mu s'bëj leg, për kër Bahama si është për mu... Rihana. Rihana? Ka ish... ardhë minjë formër, zëtri. Êshtë pljatshkë, është mosh, është mosh. Êshtë mosh, është ish... ish... ish... bërë më mishtore se kur. Ajde ke baba këllur, ta s'pratës. Kanë fillu dhe prabë forma, pas taj, për mu s'ti bëjn këta... Unë i kësha fjallën për instë të intesërlarë më përë Dhe i le dion i bilishtit më kujton të gjithmonat filmes Dhe do futët nga këto që do kaloj galaksit e do vipra më <të> tiran <të> Do bim pas shumë vitësh u, u dhëtim në kohë Dhe mi që jemi të koha, sot të do feston të nëntëllit vjetorin Shkrimtari i madhë shqiptar, Ismail Kdre Recep Qose, kështë postuar një status shumë të këndshëm okay. Dhe që është dietari i madhë intelektual i madhë i Kosovës është si intelektual po shikoj është normale me se kokave të mbardha të ket konflikt kokash Po më mirë këto konflikt si këta, sa konfliktë si këta që por shohim në për programet. Patjetër. E e Brumin sian bër një neverie e frikshme. Okej, okay, mirë, meqë edhe unë humbtoj në për këto rëtet sociale, yes. patjetër kam një lajm shumë interesant. Nëse a jeni të interesuar për ja, këtë, nuk, nuk, nuk, nuk, nuk, <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> nuk kemi fare, nuk kemi. Sa hash me tri këtë lajmit aty? Nuk kemi fare aty. Tani një lajm i mrekullueshëm dhe i pa dëgjur më parë vjen nga bota mediatiko analitike. Aha. Uh -huh. Su e vesh, su e çaf. Sa bukur. Një dashuri platonike ka lindur midis një analisti të Djalit dhe një analisteje të Majs. Jo, po. Çfarë aftumë? Ëhm, me qoftë çallon. Ai. Në për studiot televizive, gjithmonë në debat të ashpër me njëri-tjetrin, dy njerëz në antagonizëm të plot, por ja që jeta shpeshherë na mson se edhe në urrëti vjen dashuria. Po, natyrisht. Po, Opinionistja e Majs me iniciale DP, po. Dhe opinionisti i Djalit me inicialet, inicialet RK, Po i të regojnë botës e sangat njëmtarë është dashurria. E kam pra si shku shënë këto. Njëfti? Nuk po më në vjënë të shqisë, okay. po më ponon shëzami. Ato për i tisa kohë është bashketojnë bashkë në një stres i dy zojtë të bëtë, edhe pëse në një intervizë dhe në një podcast i atë deklarojnë se vazhdojnë të këndë debatet në zeta për bine të tyre social-politike, uh -huh. nuk pijem dë akorta në intervizë të to, por n Pra, janë janë dakord domun tek tek tek mbyllja tek mbyllja ditës, përveç bodalliçje me gjerave, tek një gjë jam dakord. Ky është kuptimi. Dapë, dupe, dupe, dap. Shumë mirë. Pra, instrumentave i bjem çmund ndodën politik Florojë që edhe një majt në jetë mund të bëj dashuri si mund të digi digi ato diku kod blaj digi digi order the night digi digi order the night digi digi order the night digi digi order the night alo alo më njez uqit më alo guli guli u ndëmiom e ej jul të nuk la zot gjatë me durrës u hamas ju më çfarë ç'a lidh e kap apo ashtu që më jo të ke burgu durrësit sa më samra ja ke burgu durrës dhe laze ne kapim Mos. E ka për shpimë publikën, ka të dytë po Jo, mos është e i lajmi më po do Po prapo, e i, i lajmi që e, më ka për dhe mu Tani e jashtë amrena? Mrend më da, mrend më, unë kështë e shkua aty kështë Gjerë të ha po më abet, të qa halë, të piqa e më s'dite Po prapo, kurdo? Po <shus> tani rezikon shumë bëja volta si sa sa gjithë prova ata që s'kam lidhë unë me këtë punktum, por që nuk e kam mundutori aty rrugë. Ati po aty. Ati tash ato aty gjithë për smaj, lallaj gjithë për smaj, nuk e gjukotra uil. Kanë du bbuq li gojë, kanë kanë një vezuela 2, ai vjen me dorë moja tek të morë të luajë në Amerik. El pas ai vjen gjogë du një bolë, tipa dei put mur. Jo laza normale. Po të kushtoj si meko. Ti e drejton. Ej, po u bjojmë krekë. Minoritet vjen këtu. Çfarë thotë? Po, oguli. Po, vajë duhet të shfar. Amor u. A mure vesht ne gjohë më qarë si do, si të shkojnë dhe më qarës? A të dojnë ka fud ke burur gradhe edhe më nuk më lejnë që shkohet të duke burur gradhe edhe më nuk më lejnë që shkohet e duke burur gradhe edhe është mum shopit mum njofin nuk më u vlasë më to un më vlasë më to un më shopit mum njofin mum ke më kam besim më lejnë që shkohet e më përkthus pakësën ti përthe të shkaj përkthus nuk e Ja. Ja, po no, notarke? Jo. <laughs> not Mamin uh -huh. e kemë vetë. Jo, un s'kam dritat ti thon. Po notarke? Jo, s'ka. Çfarë lodhi përmbyty këtu ke burgut Durrësit, që drej në nivelin këtu, tak çojnë ka dyt nga gati dyt me not, pastaj deri në Tiranë. Këto është për mot Durrësit? O, çfarë? Është për mot Durrësit. Takoven në një nga këto vipat e burgut? Po me të golva këtu, ej. Ë, e iskallinë uh -huh. fare televizorin. Jo, oh. projekti i ditë Europ komplet. Se janë mirë, a? Ka thon tre herë janë filan më. Ora janë filan, nuk beso e parë syve dha. Normal. O baba. A thelloj shiua, anjuni Lamarin. Po çau hap tu, çau hap. Por, një sekond. Por Lamarinash. Çeka. Ua si film la Leren. Ku jeti me vllaj? Ço po ndodhet? Këlia forrë dëshli shtes. Ka disa vëne këtu kanë bën shtes, tajë, bën Lamarin lart. Shtes kati po bën. Por Lamarin lart, çabi lart, çabi jas, çabi bren, çabi bren, bjas. Po pas arrova tash ata kanë ngjë vetë. Po takova për takova. Takova. Ova, respektë, të keshme e të cunin Ma që la Që e të cunin pas ka mërë të gjithë Pusë të bapës Kadë me bom vizit Kadë me bom vizit Nga të zvet është nga të nga të bapëvet është e i bapëvet Po stafetot dëmë. E moha shemo. Jo. Gurrë mund të bësh një marifet aty me ato vajzat që ti ke? Po sekond kupe. E pra fizike. A është atë? Mië mund ta bësh trafis. S'më dis. S'më hanë vogugade madh, rrugë kontum buor. E bëj me telefon mund të marrif vetë që e bëj. Po për një brajtash, më njoftim, më më më besoini dashur. Dut shqoi të plasë gocën. Tani, çiko, çmimi si burgsi jashtë nuk e shisoj, a? Jo, dursh. Orave. Po kimër, çfarë tykë? Sa rrugën e but budoval jashtë. Çaj duhet qoftë? Çaj që di? Mund të se. Si është aria u kiq flek nga. Shet mira këtu budh rrugën. Gjatim hallën lekë. As jashtë pak. Sa çmimi burgë i ky lë? I dyë gjonave? Në shkolë 200 e sipër. Ah, shko më lart, a? Po 200 e sipër. Aha. Edhe vira ju jo pushurira ato. Ka pa xhëm oke. Kerçi mos e bishaves me 3000. Já vamos estar entre 1000, entre 1000. Ó, a dona me marou ponto de 1000. Autor, xinhaça para na bichada, meu 1000. Tu já acordou a me denunciar tu que agatis de polícia? Tu teve de avisar lá. Eh, tu estás a arriscar-te mesmo a identidade toda. Tu mandas tu pessoas, me letra lá. Ja. <coughs> Letra me vlerë. Ogulin. Në gjukat është më pranim krimi apo do si është? Jo, un vash shpalleti në faqe u lash. Shkombate golos dhe komshia si kom shkoi Robi Robi kë komshia toa çiktar Kosi. <coughs> të treja vetë. Mm Ëh. -hmm. Se ajo gjeg për pushira. Asoh. Dije të jesh. A ke një plan kokë të ç' ç' do të më bëojë të ndihmojmë vetë ne për shkak ose... të. Ku do të ritesh? Po sepse dursi E da? Bezor nuk e të të djata do arratisim Shhhhhh Shhhhhh E da, erri Ika Ja ja ja ja ja ja Ika e da A i më batë i shime ja, më zhjur ja Ua, Iku arratis nga burguvej Arratis e djuta pa mërrejnë një muaj E qa bët shumë Arratis për e... Jumë bravo i qokët O, po, Iku Së di kam gjormë Po, nga... Nga spitali i burgu të du Nga spitali A i kështë, i kështë Iku të serbesë, sërbes Il se n'est pas vers qu'il <laughs> <laughs> <laughs> Debi që veshka. Si sa rri zëmin e tjerës. Debi që veshka, tani sot në spital. Në këtë momentin përshëndesim një gatë djusit fanatik Tonin. Që ti e jep shumë mirë i dashurati. Guçë. Guçi, puçja, guçë ka lënë punën. Guçë pa puçhe. Do e bëj kërkon shefi ku je? Është është mbytur në tualet për të nuk duket dju të emisionin. O guçë, po shëndet djicë. Dhe Lisander, jo më tepër. Guçë, guçë, kuçë, guçë. Mish papuçë, kuçë. Dashkomado. U jesh kë? Allo. Beteya ka filluar. Zot Berisa. Zotri. Po kush ta bën jingle-në? E ka bër Alfred Lela. <gülüyor> Eh, <risos> ah. <jogo> <risos> <É cacar. risos> que achas? Este aí a petila. E desches, e desches. Erda ga Bruxeli, zo prisha. Eu vejo que erda ga Bruxeli. Qual que aí? Floriano. Por Galizhoi. Hã? Protest le raz. Eh, mirs koi protesta a fundit, hã? Absolutamente. Qysma e fishek zjarëve sëpurur. Ke pasë në njerë dhe ti thojnë mi dhe nuk të kalënë të esë shërëhat? <laughs> thojnë mi, kur është ti pari socialistve. Jo. No. Apsolutisht! <laughs> Zotri! <laughs> ju të <to> shili! <laughs> ja vëstjetë! Besini, hmm. <laughs> <laughs> besini. O, o, o, Alfred, që e të që në mëzë? Nështë? Nështë? Ju do shini se si institucioni krimi ministristë. <tus> do rëzën të tukë. Qarë, qarë. Do e shëmim. Po si mërëzën i bërisha, si? Mila, mila demokratë që do të vinë. Për të rëzurja ma duro Uaa, wow, imposibile eh? Shko mërë ti, shko mërë pa të rëgjit Nëmërisha, pra të gazin e s'ka duor, ke du fjal A ju ishte një krim kriminal Një krim krim... vendim Krim kriminal? Krim kriminal, po Krim kriminal, krim, krim, po Krim kriminal, por Ej hey. Ma duro. Është burë diçi ty të pagur ma duro. Është pagë majta, nom paga. E ke pas dhe kopshin. Raf raf. Jo ah, vi. Ah, Unë. Kur të vim ne në pushtet Amër, ah, zodi Berisha, më të lute, më përkur, më përkur E du. ti Jo se kemi ne i këshu, do më përke Nja 15 vjetë që kur të vim ne më pushtet Po, që fartë bëjmë, morë Po, jo më tani Po, me rabaduro, shka zjevje, morë Udhla, të kemi di... Udhla, <laughs> në falë, së tje Moshe të thyrë, po Të kemi një ide të shartë, por Do vim pram vera, përshu Pram në mba të vim Albana, Albana çet show. Çet show do viçni dit pushtet Aa, Albana. Do zbresh ti e di që un kam fiksim të di vetëm premtimet që ti jep. Po. Hmm, premtimet kur të vinin në pushtet. Por para se të jap premtimet, më lejo të bëj okay, okay, shkërim. Okej, okay. okej. Ti kujton se shkon për të votuar. Gjatë herë do të jeah vota. Jo, po, skapse. Ti nuk voton zotrim sa as nuk zgjev. Ah, okay, kuptova. Ti flesh bush fletën, Fleten, mush fletën. Po rezultati pa. është i paracaktuar. Po çka do të më bën as zotri? Ori bajthirri k'zës. Kusht k'zës po. Të heçi fjalën zgjevi, sepse nuk janë zgjevi por zotri. Qarqar. Jan plotsime. Let chu mbushje Ej! o tani rthi o Fredi o Fredi <laughs> ah, Fredi Beliri o Fredi Fredi Beliri Oraçi Oraçi kaçi Oraçi po shkoj për këndo jashtë kus po klemet kur të vinim pushje ça do bëni me pjeprin <laughs> Ne zotri do e bëjm <ben> pjeprin falas <laughs> o jeh nje yeah, yeah. I love you more than i can say Ne do bëjm peprin me fara pa fara. Le fara peprin, no. Ne do okay. bëjm shalqirin me shi e luleshtryve. Jo je oh, yeah, je. Yeah. Ne do bëjm luleshtrydhen me shi e shalqirit. Jo oh, je yeah, je. Yeah. Lule dhe shtry? Lull e dhe shtryl Dhe <coughs> shtryl? Dhe pashtryl Ne do ullim të shmimin a pata velteve oh, 500 oy, euro metrë këtë rrë Do çojm naftën 1100 lek litri. O je je. Do habi peshë mi vande burne. O je je. Alfred, ja Alfredi te pritet. Është vërtet që keni marrë përsipër që të prodhoni patatet skuqura direkt nga toka? Dalim vet? Po, yeah. do skuqim tokën. Ah ye hey ye hey Ve u vet patate, po vet ar tufi do dali skuç. Ye yeah. hey Por porzo. Zur... Mo ten ai caish. <coughs> Bolmarti oti. Porzo la maduron. Nuk munde ke. Alfred Çoji ftovti se la doçi kole çolei. O je he he. Ti ka trajner. Po si motri seriozë fult. It's mesh me ata. Është trajneri Partizani shpëtim Turo. O! Ma duro oh. <laughs> shpëti duro. Po. Do e nice. marr Amerika dhe shpëtimi. Helikopter. <laughs> <med> <laughs> Ah, por ta mbyllur, zoti Berisha do të ishit lotë siç do të thotë. Po jaos ta bylli ta. Si ta hapim pra? Dgjoj. Ë një nga gjërat më ekstreme dhe më të para të fara që do të bësh kur dish punë shtet. Domethën sa shkel në në zyrë. Sa shkel në zyrë, sa ulesh. Në diçka që është imediate. Do anulloj gjithë marrveshjet e dyra që ka bërë Rama në byro. O patjetër. O oh, je yeah, ha yeah. je. Korris populli shqiptar. E bën thua? Po, po. Do yeah. Ed Gapula si patrologiste. Oh jehe yeah, yeah. jehe. Do shkaj koi servilat. Oh jehe jehe. Edi the cousula fresk fresk, është i art, i art, i art. A mund ti jesh vetëm ti në në komunikimin ton të lutem? Alfred Mullhiq është lutem. E mbyll dot derën kur dalësh. Oh, oh, yeah. oh jehe jehe. <laughs> <alfre. alfre. laughs> <higas>, <laughs> <yeah, yeah. laughs> Amun mos bësh më oh oh oh yeah yeah yeah I love you more than anything Ës mohën vese dosën e Berishtës, do e, kifu, dhe dhe të duam Berishtën. Çatë kemi jetë të përdorni kur të vinim në qeshet për hapse të shisheve të verës. Po, do përdorim. <laughs> si do hapem pra? Një specialist, <laughs> një këtstar që i qohet Irfan Hysen Bëllu Lok Oh, që, kësë të hodzimdu, këta bëja Por maskari Ika së për kokoshka Zëtë Berisha, të rëshëndet I bëj fyer, po ledish. Po lesh. I bëj fyer gjukat kushetuese. Qartë. Dorzoni Ballukun. Mm, Mallukun. Dorzoni mm. Ramadoron dhe Çetletit Hajdutve. Qartë, qartë, qartë. Dorzoni Borbaskarej. Protesta radhës kur zot i bësh? Nissë. Ja, ja, ja. Shot. Shot me kundështi. Shot për gjyshore. Jo, ja, jo, jo, po ja. Për të na leçi ko. Filmi funi që ne për... par zot i bësh. Ka dhe shokët shok e ti Ka dhe shokët e ti Ka dhe shokët e ti Ka dhe shokët e ti Ka dhe shokët e ti Ka dhe shokët e ti Ula, ula, ula Ka dhe nërë të mesajë Të cire të jemi kuriosit i letzojma Po pa, kujeni jakui. o quna Dohet të ndaja një histori të vajzës time Lea 4 vjeqe mm -hmm. po, Pyetje Se Përse nuk e ha Po e ha ushqimi Lea U përgjith Sepse gjarë për i ha kafshët Dhe treni dalon në stacion Viktor ljoq. O o Viktor, o lokos, çka ke timo. Shum hapi joma. Dhe mesazhi tjetër thon, yë në kartën e trampit. Këmbë tonë paz. Indre, the United States of America. Born in the USA, ndoshta se di ai kemi aty Vërdallë. Blue Springsteen. <team>. Je <laughs> bebe, aha. Qa ke bonaj gjoti? Good morning from Washington D.C. Denon Trump, repertor, dretë përstritin ka zyrat i vizave amerikane. O të vrarë, e mbushën Ameriken, me shqiptarë të vëvek. Mosër <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> shqetsonit e përrikën shqetin, kam vizat vë qanta. Si e ka me e ditlë? Një e. Eh? Usdim gjore, ku dhe u ditlë? Se bunde gerververv vë, do të bunde bunker në plazh pas luftës. Po pa, pra, ishte një bunker aty, ishte bunker ti oh. i Ari. Po bunker. Le të thaj të përforcojmë. Hajde McGilla, the New York Times Great Again. Oh, djalom duket, ah uh, biku, pakë. Kemën edhe një tjetër Flori? Mi. Mm. Atshuna. Pushimet po do i bëja kishpela promptë, jo, po. Çora kam kërkes, një kërkesë. A mundet? Jo, kjo është fundi, fundi i farsë. Është fundi i farsë. Pushimet po e fundit do i bëj me Teodor të derën. Ah, a, ajo duhet i vëllej. Është zorëshare. Ai është luftë për veten. Ki bën syse mund vdesesh apo ti që i fonin do paguash. Se kjo po ka rregull <laughs> Teodorit. O sot një po të odori dhe shikë Imaginoj, kër të vinë tiran të odori Të këtë të transformu, të të bëmë dy koka Këtë e vret nume, këtë e vret nume Këtë e vret nume, këtë e vret nume Këtë e vret nume, këtë e vret nume Ate për shëndetje, për shëndetje, për shëndetje Ate o së më bërë Uh, Tatjana Simularia ja. Tatjana, për është ndajetje E, ku shko pa siklë, Dimit? <laughs> të vajtë, <laughs> një sekundë të të shvishem dhe ma vërë siklë Ja, vazhdoj të okay, shima Këthevë mrapsh, Këthevë mrapsh, Tatjana Këthevë mrapsh, të të vërë Unë të shvesha i vura të këgjënjët pëndalonat Ma vërë siklën të lutëm yeah, indër Indri, gati, indri A ti këm dyrë lafë me ty Pa ti edhe për pres Je, ja, po preti, ja. uh, uh, kush prete, kush flet, Tati, mira ti, ngrofut, si është qërëvoda Ja, po të kisha Artur, ti të kisha marrë vesh Po ti, nuk je burrë në fjallës Po jam, jam, po A, lëde, lëde Që është e linjash, nuk ka po... linj, që tira oh, po në qërëvod O, po në si vim në tira në neve të qërëvodës Në no, no, st auto <laughs> stop Po ti s'këshku akometje? Ako më pra Ama më bëdeshe edhe do, të zdo po, Indri, të... a kjo është o vujot Po jo më në dishe kjo ka shku në paska She will go. A di forit dhe shqe yeah, hama se një par Ajo ka i fiksim dhe shqe Në në the njishin mora pjesër unë oh. të knisët oh. Ma i mori ma i mora selim lari Këtë qytet për kaj sotë Upse cik e qenë ajo? E fundit e? Funded, e, fundet, e? Ha, ha, ha, ha. U ajo <coughs> që u gatru me fjall dhe veta më oh, për Po me <coughs> perdit që më la perdja yeah, në kokë Ka pasur një tjetër atër apo application... ka shenë re? E po, s'kishim kallo atër e në të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Je i pa të shiruar në qërëvodë Në ngrata? E o qëmë tabellën Mjë se da vien Po t'allështë e? Ja, ja, po t'ani jemi E, e prit, prit, prit, prit Ja, ja, kemi cipë, kemi, kemi shollë duke më iksu. Ëmoma t'na bën se ta kanë gjona të mira po me ushimën gjona Muradim. Të tëra ushimet që kisha zënë për tyza edhe A... këto fjalë. Jam vetra na gjithë i falen për bamirësi. Ah, i falet. Dakor? Vendi i prap. Ve dylli në oqja vet që kisha hedhur bir trup. Dylli. U te pilova. <laughs> oh. <laughs> u vet kënaqja. Jo <laughs> tani, edhe u vet kënaqja. Vet tani nuk kam nevojë për ty kjo është deklarative. Ë, uh, no. tati, a mund të, të ndihmoj me diçka? Po, nafilli ndij në këtu. E pra ne keç njom me bateri. <laughs> Tasi atë s'është problem varet se si thënë, po uh -huh. nëse nëse un bëj diçka, për shembull, i mbush munden natë të vin fundjavë. Ë, uh, e ke atë cilarin po, aty afër? Jo, vetëm që e kemi afër, por mund ta lëhatin me bar, aq shumë janë mbushur, janë mbushur gjë rrezat di. Çfarë thotë lë? Jan bursi rrasat. Nëse ti trot lihenian burrë, ç'e bën? Ne frëshësovara. Të bprisësh si vez dalin. <laughs> o oh, zot i madh o zot. Ku do vih të fermentohesh? Hmm. Përpara duhemi program, pra se problemi është që s'kemë dakord. Nuk dua pasorin tënde. Jo, patjetër. Nuk dua ah, të treshgoj ani. Me si pasurin të vji, si? apo jo. Ti e do pasurin tënde të më filetohesh brenda? Pa, pa fileto. Trupi tim. Qe, A bone, më ra, më da, ne do të shajkua. Asna bonë, marr asna bonë. Ne mos e dajmë që unë e përbashkët me tatë. Le të krijojmë një mini ne. Po çad të gjë? Si apo ashta si kubor, na çmën apo? Shiko ne, mund ta themi këtu në publik, ha? Eh? Le ta themi që ti nuk je më 25 aty. Jo, jo, virtualisht, pra, virtualisht. Ati, ti rimbullisë, un jam një vajzë e gjorë. E kuptoj, po virtualisht ne komunikojmë që ta di të gjithë. A këtë e diu? E diu, pra se ja, ka. A këtë nuk e di. Un kam video këtu më. Mu... Nuk e di. Ati vërtet? Jo, nuk e di me kë flet ti. Ti mund të japimi video në radio ndonjëherë. Ne kemi valë çorë vot këtu me mua aty kod. Ëh. Atëret i Hadi uh, Gënjev, gënjevet eksarrade. Po mir pranojë që më ke tradhuar që gjetur një çup më të rëndë. Jo s'kam tradhuar çupk. Uh, un jam ende pranë 20-ave, 49.8 jam. Hadi kur jep fialën? Mir, mir që kjo, dija më të madhe. 49.8 jam. Un. Ah, Mh... shumë bukur. Milimetra. Milimetra. Uh, qas <laughs> qas. U har fare Hadi. Hadi <laughs> kur jep fialën therë editit? Ka therë apandecit. Domthesë. Do ishte shumë bukur të shikonim në një këshu, në një uh, diskutim stollash për shumë Një reality show? A, e, pse ja. stolla ka t'u janë, stollash për stollash këshu Stoll, parqe ka t'u janë Jo vetën parqe, po këtu kemi rap A ma hik dhe ti boja qep dhe ti jo për të shumë Parqua E didi që qërën vodash qytet mbi delta? Êshtë nëndërtuar bidelt? Bidelt? Bidelt Lumi, po. Wow! Po është në brojtur? Ndë ishe pronar delte, po të njështë. Po jo, uzin arme... Existon, punon, funksionon... Ashton, po... Qa armë është protho? Barut, protho. Barut. Po... Po nuk në në ndezot gjaku, shkoj ma ti në uzin, marim një gjezve me barut dhe erë. Po në kafe në. Po... Mirë prapo i ki. Digjo, tati të kam shumë gjantë, jeti shumë Tranan ju vi me forgonin mazdite strana. <gjë> uh, Un shpresoj që të një ditë të takosh me Hadi dhe në, nëse nëse nuk do Hadi ka njerëz tjerë tjës sa dushë po? Mish mish trep. A kupton? Po po. Tash të, të marrim një çum për zëmbari po kshu nga dorika kemi plot vërdallë më thon drejtën natën e ket çon për shtëpi mirë kamë ligërisht e di bën i bën këto punë të shtëpis për ditë për ditë më nuk ka nevojë nuk dua punë të shtëpis më të shtëpis dua punë të drejtë tre në ditë fundore punë tre në ditë pëskulptura e robi bizzot <laughs> pilaf pilaf pilaf foto thash po si mënen ke pilaf je kja pilaf i gozor të mirë të mirë të vot ndar të vot ndar je por se na lër papastërman na lër pa pa shu pa gjiz po çelofaj vajz vajz vajz emir mos e gjozor për i pastërman do sakrifikohen për i pasuar në fundi më është në fundi erdhi në difu ka një mesazh inshallah për ne erdhi në difu Ai mesazh. Erdh një SMS. A pe pak hidro? Kliko e pak. Kliko ja babë. Është fot. Un do kisha zgjedh qaf plloçën. <laughs> se ishte izolu kollaj për të mos marrë më. Ka vrar njëri nga rruga se kishte prish rrugën kollaj me i trapan dorë. Ë? Ë? Çaf fllosh pra? Mos na daconi kështu horrorë aksin rrugor pa që ka rënë thotë bën lidhjen erdhi fundi erdhi fundi erdhi fundi prandaj po porri shaku kështu domenik Oh. Kallam tora shiringatsa për nabishazam me tremi ieru Njom mërtirotit Ha, <laughs> ha, ha Aide shaku Aide shuku Kus! Aide shuku Kus! Shrego Kallis eruk prinsia dut me jace Karru kosta kurta Kus, kus? Kosta kurta Shatutimaa a... Kusam më në kasi vandiko të bëi Ljokali në kërës kërhalde vë në në mëdje Në blok Tumër valdi juš Në <laughs> për Balpi Për Radio A, ah, mund të shikojmë për shemë, da E zjoli, e bleu, dhe finuan purime për njerë Kjo është magia e pastoris Isit me përrinjë, njëndrinjë, në radinjë Dhe hajdinja uh, Hajdinja yeah. Mu është shkurt Dhe për ygjës të të jiri për fëmi Më në në shori paka buç Buç, buç <laughs> 91.1 FM E për slatum Buç, buç Ma jep nje pikuje moj baluke prer Ma lete rugove zmoj po fry na er Më kamer e tja moje spomahes nje shega Ves nje ujrugove moj muntë më kalel Ujrugove e pivši përšnet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 sanitaresh set sospezo wc plus bid duke filluar nga 49 euro mishëlaror të ndryshëm duke filluar nga 19 euro 30 modele mobiljesh karike ngrënie 25 euro tavolin mesi 30 euro tavolin ngrënie 90 euro vrapodrit showroomeve pilla dhe, dhe përfito nga ofertat last minute vetëm 9 ditë billa cilësia skapset jetë e shtrenjtë find us on facebook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 Si 1.1 FM, Hey platform. Priština tam, asno ne prinevnu klen, srebuvsen lačno klen. E na silom, shtilom, v silom, shtilom, tak sem tam. Asni herame pritnu bjann, ti ves ti reset, ti rad bjann. Hey, a in bicicletta, che sghenici 110, no che ti ciciccojnica e che sghena due bullicca, due bullicca sam priti, che Kosovo arne buki. Taksi sheh Greta. Blu taksi. Find us on Facebook. Instagram. People Radio Paper Radio 91.1. Ah, sa doja një kafe tani. Ose diçfar, më mirë një ëmbëlsirë. Ujë Greta, më duhet një udhëtim. Po ti, do vajti mendjat e ndonjë nga këto? Kjo është fuqia e zërit. Ritëmo biznesin ton në no Paper Radio 91.1 FM. Telefono në +355 68 9100 ose +373 43 911 911. 91.1 FM Paper Platform. If I'm in mean, ya, yeah. guess I'm going with ya I've been hard. paper paper and perhaps absolute what are you looking at ndikuzëryet kovend ritmit ka apsir dita jote bëhet më e lehtë në mes ditës me erza dimën vetëm në Paper Play Radio çdo ditë pune prej orës 11 deri në orën 13 nga aktualit deri tek temat që prekin secili prej neve prej Prishtinës luksami Paper Play Radio është aty ku je edhe ti tunin në mes ditës 1 FM Don't never say that I ain't a gentleman But down on my knees I'm doing no one care I gave you good love az okay. kë guxim të dëgjosh. Puqi të ndryshosh. Atëherë po. Emisioni Fije e jetë është për ty. Nëse pret përgjigje të sakta, ndoshta je në vendin e gabuar. Por nëse ke pyetje të ndershme dhe sfiduese, je në vendin e duhur. Çdo të hënë në orën 21 në Paper FM 91.1 emisioni Fije e jetë për ty. tune in paper fm get close to action and you worldwide Sono capito che oggi è il mio giorno preferito Se, Amore mio mi rendi mai troveremo insieme le parole per fuggire via Da questi giorni orrendi siamo Giù e pé, per, per sentirci sto pé. Ho che grandi due autostrade senza scita davanti a me. Senza freni e senza fermare le dita. Ma è successo, è successo ancora. Io che pensavo dica E adesso ho capito che oggi è il mio giorno preferito se, Amore mio dipendi da me Ma troveremo insieme le parole per fuggire via Da questi giorni rendi Ci siamore mio mi do e pane 91.1 FM I want you to stay Në kapitull të ri, të duhet veç një gjë dhe bota është të ty, gati për ty. Nata, muzika, planet, provimet që dovinë, këtë vit të gjitha do t'im bërrit. Sepse do ndjekim ritmin të ndë, e për 365 dit, gjitho gjithë do jetë në vend. 9 muaj pages, 12 muaj internet, për ty që një së vitin akademik. Digikon, gjitho moment lidhet, gjitho qast gjithë vendin e vetë.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 is Paper FM. If I could turn back time If I could find a way I'd take back those words that have hurt you And you'd stay I don't know why I did the things I did I don't know why I said the things I said Prides like a knife it can Come on. va gut turn back and go red in her mouth and she maws hey did how, how you been, been? been? gray skies out the window but she's a summer breeze uh -huh. come and set the tone now dear come sit down next to me say her hair hangs like curtains her smile is warm like June she blinks in slow motion just like something in the looney tunes so you turns you can't tell if she's into you she's a winding road and the running on down since i was Come sunset at the bar you rest your left ear on my shoulder and i wonder if that's just how you are tell me oh i was too the way to a glass of summer strong since i'm about to find a day you haven't been and all along i said to